Lame de lemn de Ionel Teodoreanu. Te chem înapoi. Și de ce fugeai? Era frică! Ah. Te rog să nu mă spui o Se supără. Ea o să râde de mine. Și o mă supăr. Nu te supăra, Adonat. sunt fricoasă. Știam. Da, de Cu tine nu mi-e Ești băiat. Ești curajos. Mm. Și ce vrei? Să stau cu tine, Adonat. Eu merg cu tine unde vrei. Monica a fost întotdeauna ca și sora mea. A fost prietena mea, odihna mea. Când eram copil, negajeam prea mult. Dar ce știam eu atunci? Ce știa Monica? Ce știa Olguța? Sau poate, Olguța înțelege ceva. Ea era altfel. Părea mai matură decât noi toți. Monica era ca o adiere de vânt. O iubeam cum îți umpli pieptul de aer curat, cum bei din pumn apa unui șipot de munte, și fără să-ți fie sete. cum drag primăvara să stai pe o bancă la soare printre înfloriri, acolo la Medeleni, vacanțele noastre. Olguța, sora mea aprigănească împarată cu pletele ei întunecate, învolburându-se peste obraj, și Monica. Lângă Monica era așa de clar și de ușor sufletul. Că parcă nu era. Cum parcă nu e văzduhul unor diminețe de april pline de egala transparență a luminii. Nu știu ce gândea de despre mine. La Medeleni mă simțeam ca la mine acasă. Uitasem să fiu tristă și singură fără părinți, fără bunica, la Medeleni. Mergeam călări prin crânguri în care toamna intrase ca soarele în norii de amurg, bătând în roșu, galbe, arămiu și violet. Între noi, vorbele noastre flutura vântul, zburau frunzele. Monica, a răsărit luna. Unde? Acolo. Arăs cineva. E Olguță. E Olguța. Mă auzeau râzând, sau poate nu mă auzeau. Se le dau un priveau luna răsărind de pe fumul cenușiu al sării, Apoi ochii lor se întâlneau întreagăt și porneau spre casă tăcuți. Ei ajungeam din urmă în galop ca un tânăr gneaz gazac a plecat pe coama calului. Și ne-ntorceam toți ei, prin umbra și lumina nopții. Ei un frunte, în treaptă, ei doi în urmă, cu tăcerea și secretul lor. Plecam cu toți încet din copilării. Morina! Monica, sunt părinții. Im data și începe. Tata, uite, se vede drumul de la Medelei. Monica, vezi? Uite, coboară, în să-i Tata, cine ne așteaptă? Mama, moș, Gheorghe, Denuț? Ne așteaptă și Denuț? Pe dănuți, tată. Bufta, bălăbăc, cioc, poc. Olguța. te și De când el amedele s-a făcut cât un butoi, mi-a spus mama, nu e așa tata? Olguța, Olguța, mai bine ai grijă de valizată. ce da, să mai râd? De buftea, bolovoc. Monica spune și tu, buftea, bolovoc Nu spun. nu e fratele tău. No. Și tu? Și tu nu ești ca și sora mea? Atunci... Înseamnă că și Dănuț e fratele tău. Hai spune! Spune bufta pe lăbă! fac po, po, po! Nu! <frican> <trui> da. Azi vin copii! Fetele, Olguța și Mărita! Cu să vezi ce veselio să fie în cap! Dănuț! Nu, nu, nu! Toată lumea știe! Ascultă, vezi cum te porzi, nu da? da? Nu mai ești un copil? Vreau ca Monica să se simtă bine la noi. Hmm? Să fie și ea ca fata noastră, da? Vine și Monica! O, oh, curioasă! E prietena Olguței! Cine nu mai cu ea? Știu eu! La ea și de te... Monica e cea mai cu fată din lume, da? Uite, e atât de singură. Hai să stăm de vorbă ca niște prieteni, vrei? Hmm. Uite, de când i-au murit părinții Monica. N-a mai avut lângă ea pe nimeni, doar pe bunica ei. Auzi, denuți, Iar acum nu mai are nici bunică. Și noi, eu și tata și Olguța, nu vrem să fie singură această fetiță frumoasă și cu minte. E fata noastră, e sora Olguței, e... Și, și sora mea. Sora ta, da. da. Da, din cauza Olguței, nos... Olguța, Monica, Denuț. Toți sunteți copiii mei. Iar tu ești cel mai mare, gata, din și Jlucean. Dănuți e atât de frumos să fii copil. Am <elegopedi> fost și eu odată copil. Da, da, Olguța, mereu... Ne necazul tău e Olguța, mereu -uh. Olguța. Uite, începând de azi, la Medelen vine un nou musafir. s iubești pe Monica, ai înțeles? Da, și da, da, da. Părăcioasă, nu iese din vorba o luguță. Nici Mor mai acolo. Hai, hai, hai. Pregătește-te să mergem la gară. Într-un cear sunt aici. Pe Moș Gheorghe l-ai văzut? Lasă, lasă că mă duc eu după Moș Gheorghe. Hai, fuci te îmbracă da. repede de tot. Am venit cu Monica, Monica, da. da. moșului! Monica, Unica, e moș Unica, unica! Unica, unica! Unica, unica! să-mi să-mi dai Unica! de Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! Unica! mea, Monica, bine ai venit la Unica! Hai, hai Unica! Uf, bine că am ajuns. Gata deno tata hai tata la tata, hai la tata Uite pe cine zama cele mai frumoase peste cele mai strânfare peste cele mai olguța, cele olguța, mai olguța, olguța, pe mine mai vitat Ma, nu a spune Ce spuneți de mână le și rușinat. Din cauza știu eu cui. O l Uite, nici n-am spus din cauza cui, ci tu ai și se recivuți. Olguta, potolește-te, potolește-te. Tu ce spui de asta, pofta ăla box. Și are de la bine că ai venit la medele. Da, tanti. uitați vă cum s-a roșit. E o proastă, o Da, vedeți, vedeți? Vedeți, s-a roșit și el. Las-gă, e poate că te da, bă, eu da, eu mă crești iliman, mai văzându-i. Nu, și chiar de pe Danuța, nu e interesura noastră. eu merg cu tata, am bihuncă mm -hmm. și nu vreau să vin cu voi! Sunteți niște. niște. Da. Mia, niște fete! Da, nu ia da, nu gata. Nici nu mai e încape bărbatul, ești băiat, denunți. Și dacă nu mm. vrei o lguță, a de ai decât să fii și tu băiat, fiindcă singura noastră fetiță e Monica. nu Și eu sunt fetița. Dar nu-i voie, lui să mai insultă! Nu mai foc în că noastră! V-ați Gata, gata, gata! Hai! Cine vine cu mine în Bihuncă? Eu! Ba eu! eu, eu ba eu, eu, eu, eu, eu, eu! am spus eu, ce le face? Ba, are, are, are! are. Ia potoliţi-vă! Dar cu mine în trăsură nu vine nimeni! Eu, Danielis! Bravo! Atunci voi băieți Dănuţi și Olguța! Aşa! cu mine în Bihuncă! Buftea să meargă! ce duceţi-vă! Duduiţă, Duduiţă, Hai cu mușul pe capră! Hai! nu te buftea -bu cu Bihunca! Mie nu-mi trebuie! Dă -i, -i Așa, bine, bine, bine, bine. Monica, stai mai aproape să nu cazi. Da, tanti. Voi, copiii mei, ați venit cu vara la Medelene. <laughs> Uite, romanite. Le știi? Da. Sunt și la noi în curtea școlii, dar pare să vrem, le calcăm în picioare. Dar aici bine. sunt altfel. Sunt ca la ei la casă. Acela acest Sunt ziene. Și acelea? Sângele voinicului și condurul Doamnei. Sunt ziene. Monica, da. vreau să te simți bine la noi. Să rămâi cu noi întotdeauna, da? Olguța oh. va fi sora da? Da. Și Danuț. Da, <laughs> și Danuț. Tantialis, vă iubesc pe toți. <laughs> Îți mulțumesc, Monica. Ce va trebui, draga mea, să renunți la rochia ta de doi. Bunica ta nu s-ar supăra, sunt sigură. Hai, vină Spune-mi ce culoare îți place ție mai mult și mai mult. Mh? Alpastru, cum e cecoarea? Oh, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Nu eram sigură ce culoare îți place. Aici, la Medeleni? În odaia ta te așteaptă o roche nouă, de culoare cicoalei. <sus> Eram copii și certurile noastre se spulberau repede, parcă duțe de vânt. Ne învăluiau medelenii încă de la plecarea din gară. La dreapta și de-a stânga drumului se legănau lanuri de culoarea soarelui, când luminate, când umbrite. Fiindcă pe alocuri se alungeau atâția maci De parcă toate pozele scufiței roșii din cărțile de basme Porniseră însuflețite, lăsând albe paginile, rumenind câmpiile Și noi trăiam în copilărie, însetați și flămânzi de mișcare De jocul de -a visul, de-a iubirea, de păsările împânzi în cerul Umplând sacul cu amintiri de mai târziu ah. De să bați tu o fetiță ca o lbuță. Da, da, da, am bătut-o, am bătut-o. Râde de mine că sunt ca un poloboc. Da, și râde și Monica, Monica. da, da, Monica. Da, pe Monica am mă E parcă e altfel. Chiar dacă... Monica e cam un vis. Vis? Un vis. Ce e a vis? Monica e o fetiță ca și o olbuță. Știi, la început, când am văzut-o în rochie neagră, nu mi-a plăcut de ea, dar mama i-a făcut ca două albastră. Era... era foarte frumoasă. Dar cu cine ești? Cine sunt? <gântări> ne ținem de mână și mergem mereu unul lângă altul. Unul cu altul. Toată viața. Mereu vom avea nevoie unul de altul. Mereu. Unde ești? Unde ești și tu? Tot un vis? Intră. Hală Tata, am venit să te văd. Bine, dragul tată. Poate vrei ceva. Uite un scaun. Stai. Stai jos. Ca o clientă, tata. Dacă aș avea clienți ca tine, aș câștiga toate procesele. Tu pierzi procese? Nu știu. Avocații pierd și ei procese. Tu nu pierzi. Tata nu are dreptate întotdeauna, Olguța. Dar tu ai venit să discutăm despre procesele mele. De ce nu fumezi? fiindcă eu aici? Tu vrei ceva. Tata, hmm? ai atâtea pipe și lulele. Dă-mi și mie o lulea. De ce să faci tu cu o lule? Suam și o la mine, așa. De frumusețe. Hmm. Poftiu. Hmm. Să nu pierzi. Mergem azi la pădure? Bine, și de noi o luăm și pe Monica. merg altă dată. Azi, azi facem o vizită lui Moș Gheorghe cu Monica. El ne-a poftit. Vă să zic că. Luleaua. Moș Gheorghe, dumneata, erai? Eu am venit pe aici. Uite, îți mai las câțiva bani acolo, dacă nu e cu supărare. Iar, moșule? Iar. Și ce să-ți mai cumpări din ei? Lucru ales, cum cumperi de obicei. Că-i pentru față, aleasă. Hai să-ți cumperi ceva mai ieftin și bun. Ba, tașă că-i scumpă și frumoasă. Dar pentru ce, moș, Gheorghe, că fată de măritat nai? Ești singur, moșule? Ei, susire. Știe el, moșu. Ar trebui să te mai sfătuiești cu mine, moș Gheorghe. Tot aduni, adun mereu. Eu te ajut să cumperi tot mătăsuri, pânzeturi de toată frumusețea și nu-mi spui ce faci cu ele pentru cine, că uite, mătase o fie mătase, dar nu țin o veșnicie. Și mătalele adune acolo în sipetul ăla și iar mă cauți, eu iar îți cumpăr. Moșule, moșule, ai mata ceva pe suflet? Am, am eu ceva pe suflet, dar încă... E o taina mea. Eu zic să stai mai mult pe lângă noi. Din căsuța mea albă și curată, nimeni nu se mă scoată. Doar moartea. Să stau acolo pe lavița mea, lângă geamul meu, să mă uit spre livadă și să văd de apărând cât-i vara-vară pe Olguța și pe Monica și pe Dănuț. Să mai văd și o lume asta, care se face tot mai mică pentru mine. E... e... Acum mă duc și să nu uiți matale să nu cumperi orice. Nu mai mă din cea bună, care să-ți ochii de-o privești ca la soare. Bune pe rămoș, Gheorghe! așa Monica! Bune! Monica, când vezi ce s-a făcut, pe Ce poți spuneți pe acolo? Ce mai poți? Ce mai poți! Nu văd tot! Tot, tot! Hai spuneți! Acolo în colț! Acoperit cu macatu roșu! Nu povești! E, mai bine spuneți! Pe dănuți! De ce nu l-a luat cu voi? Moșule! Moșile, nu schimba vorba când nouă ce ai însipet! Păi nu mai e mult până atunci fata moșului! Vă să zic așa, de nu vă supără și de-aia fugit de el. La? Sipetul brașovenesc era apla pe plin. De-asta Gheorghe nu știa că mătăzurile din funță tăiaseră, zângălbeniseră, sofiliseră. Nu putea el să umble în sipet cu mâinile lui aspre. El umplea, privea și atât. Dar fi bănuit măcar orguța. Apoi plecau. După ce se dăduse în scrânciobul făcut pentru ea anume de moș Gheorghe, După ce se veseliseră și cu joaca altor copii, rătăciți pe acolo, După ce mâncaseră dulceață de nuci și toate perele zemoase. Și plecau. Olguța și Monica. Luceafărul din tâi lucea curat și zâmbitor. În urma lor, moșul privea lungă. Pe poarta caselor de țară, pe însărat, intrau carele cu boi, și oamenii cu seceri, sape sau securi. Pe poarta casei lui Moș Gheorghe intrase și ieșise o poveste. cu Conu Costache, dar mai trei el să vadă intrând în ograda lui mașinăria asta urâtă. Lasă-o, Olguța, lasă să nu-ți bugă ochii după ea. <gătări> te învăț eu mai bine să umbli călare pe caii noștri frumoși să te iei la întrecere cu automobilul ăsta și să-ți râzi de el dacă vezi că eu e înainte. Că sigur nu se lasă calul cu una, cu două, așa să știi. Cadourile, veselia stărnită în jurul lui moșpuiu, Mesele, cantalupi, veșnicele mele în pe Olguța și Monica, Goana prin pădure, vânătoarea din frânețe, Diminețile, înserările, nopțile. Ca dintr-un cantalup ținut la gheață Deolaltă cu lumina soarelui, Intrară coarea prin ferestrele deschise. Venise doamnă, Struguri de culoarea diminețelor blonde și a celor verzui, De culoarea amiezilor balane, De culoarea amurgurilor profierii, de miezului de noapte vânat de duhuri necurate. De culoarea nopților albastre, iluminate de somnul lunii. Se îngrămădeau redeșteptând icoana zilelor și nopților trecute. Se apropia sfârșitul vacanței. E, dragii mei, serile încep să vină mai repede și... Tu, puiule, ai să ne spui ceva. Pe... ...cocorii s-au dus... Spune ce ai de spus, nu lungi vorba. Păi, fiindcă a venit vorba mai înainte de Dănuț... Așa. Și fiindcă a sunat ceasul plecării... Puiule! Dacă nu mă dați voi afară, mă dă toamnă. Și cum spunem? fiindcă se apropie plecarea, aș vrea să limpezim o chestie care mă preocupă serios. Ce intenție aveți voi cu privire la dănuți? Da, cum? e hmm. foarte simplu. Îl dăm la liceu la Iași. Și? Punct. Hei, hei, grăbit mă ești la puncte. Dar nu văd unde vrei să ajungi. Este e pe de cap. Îmi la liceu internat. Mm -hmm. Ce vârstă are nuț? 11 E un copil. Nenorocirea <laughs> e că pentru tine va fi mereu copil. <laughs> e natural. Ca orice mamă, nu? Da, da, da, da. S-a sfârșit vacanța. Dragii mei, uite ce e. Eu copil am Toată afecțiunea mea. E pentru copiii voștri. Bine, și nu... Simplu. Îndepărtarea de atacul călduț al excelentei sale mame. Pă, Grigore, vorbesc serios? <griu> serios, Gregore, Cum? Grigore, o ai, nu zic, ba. Dar răzmărturisit sincer. Dorința mea să-mi văd copiii crescând la un loc, sub mm. ochii mei. Așa mea. Așa cum am crescut și noi, sub ochii părinților noștri. Mm -hmm. Mă rog, definitiv eu nu mă amestec. Am da, cum să numai care-i dorința mea. Nu știu să-l cuotărească, Alice. Grigori, vorbește precis, fără ocol. Ce propui tu? Pe dănuț mi-l dați mie. Cum așa? Îl duc intern la un liceu din București, vacanțele le petrece în tovărășia mea, în tot cazul nu acasă. Dar nu se stai, poate... Stai, stai, Alice, stai. Nu te speria. Vorbesc de vacanțele mici. Cea mare, evident, o petrece cu voi la Medelene. Da, cum să nu-l văd un an întreg? Rămâne casa goală. Dar Monica! Ascultă, Grigore, e un copil. Hai să-l întrebăm totuși pe el. Iorgule, dar spune și tu ceva. Cu... Eu nu știu, nu știu. știu. Mă duc să-l Mă duc eu, Și iată, începea liceul. Viața, uniforma, tunsul. Și copilul cu bucle de fată întins pe dormeză, niciodată, niciodată nu va mai fi la fel. Denuț! Mama m-a strigat atunci șotit cu teamă. Eu auzeam și nu înțelegeam. Nici nu-ți închipui tu, dănuți ce mândrie să fii liceat. De acum înainte, ai să ai pantalon lungi cu dungă. Auzi, Danuț, așa cum poartă tata, și cu mine. E ce mai vrei. E că s-a sfârșit vacanța. Nu, dar pleacă de nuț. A crescut. E băiat mare. Ai plâns și tu? Vreau să rămân aici. Vreau să dorm aici. Gata! A plecat, a plecat. Nori lungi și subțiri s așternu din un altul cerului similiu până în zarea apusului, ca nenumărate trepte de marmură ale palatelor din Basme. În gloria luminilor, ca în fața unor torțe înălțate de brațele curtenilor, un punct negru trăsări și pieri, o rândunică, poate. Și soarele apuse dincolo de lume, ducând cu el condurul delicat, pierdut de vară pe cea din urmă treaptă a palatului ceresc, și melancolia prinților îndrăgostiți de o cenușă Urguța, eu îl iubesc. Eu îl iubesc pe tănuță. Uh, sigur, tu ești prietena mea și eu îl iubesc. doctori, un l-abșum prostapcurat. Nimea fie, ce kisul. Vieto Moșgiolki. E grav, doctore. Da, doamnă. Azi, mâine, e o chestie de ore. Să-l transportăm la Iași, la spital no. atunci. Nu, nu, nu rezistă. Anica. Da. Dul pe domnul doctor la noi acasă. Da. Domnule doctor, fetița mea Olguța mm. îl iubește tare mult pe Moșgiolki. Da. Aș vrea să nu știe Bine O lăsăm să creadă că ești un client al bărbatului meu Venit pentru un proces, da? Nu aveți nicio grijă Mulțumesc. În 5 minute suntem cei mai buni amici Scapă, domn doctor, scapă Să casa și pământul meu Loc de joacă După moartea mea precum eu fost și cât am trăit, iar în sipetul brașovenesc las cu tot ce e în el olguții. Am adunat în sipet o leacă de zestre din munca mea pentru olguța și vă rog moș cu plecăciune să faceți olguții haină de mireasă din mătăsurile adunate în sipet, că dacă n-am avut eu parte să văd mireasă, Măcar de-atâta bucurie sau împat. Când vine toamna, păsările pleacă și frunzele cad. Analiza poeziei Melancolie de Mihai Eminescu E un subiect frumos și care necesită multă atenție și dragoste din partea unor elevi ca voi din cursul superior de liceu alexandrescu Se aude? dacă-l mai aud vorbind, fac o criză Părea că printre noi s-a fost deschis o poartă dar, dacă te mai aud mișcându-te. Mircea, eu plec, Am terminat. Nu te mai aștept. Ia-mi tu geanta. Ne întâlnim acasă. Dar nu te aștept, mă. Dau teza neterminată. Nu vreau să te las singură. Nu, pot, nu pot, nu pot, nu mai pot. Vreau să știu tot. Să se sfârșească tot. Cum? Te duci la ea. Da. Și scrisoarea? Nu, dar o duc eu. Mircea, nu te mestecă. Dar, te-ai jurat că n-ai să mai calci în casa a din. E un car Tu ce știi tu? tu. Tu n ai iubit. Pentru astfel de femei. Mircea, liniște, vă rog. Ai și terminat, dar, de, de da, domnule profesor. Bravo, bravo. Era de așteptat. Cel mai bun din clasă, nu? Îmi permiteți să plec? Da, poftim, poftim. Da, sigur. Sigur că da. Frumos. 10. Nota 10. Uh -huh. Și dumneata... Da, dumneata, Mircea Balmuș, șeful clasei, ce-ai pățit azi? A? Văd că n-ai terminat teza. Cum? Tocmai tu? Nu mă simt bine, domnule profesor. Da ce să întâmplă? Am scris aproape tot. Doar o încheiere. Vă rog să -mi iertați mă iertați rău. Scuzați-mă, domnule profesor. Bună ziua! Dan! Dan! Așteaptă-mă! Ce mai vrei? E superat de mine? Ascultă-mi, Cristian. Orice s-ar întâmpla și orice ai gândit tu, Adina nu e o femeie care... Auzi? Auzi? Asta înseamnă că eu sunt un măgar. O femeie maritată, maritate. I-a sucit capul. Bietul nuță. Da, doamna Adina nu e acasă, plec la sinare. Minți! Minți! Pentru cine a pregătit două pahară și alea? Păi, pentru mine. Minți! Minți! Oh. Minț, Tot spuneți minciuni! Nu, nu, nu se poate! Nu se poate! Nu se poate! nu, nu, nu, nu se poate. nuți Ce înseamnă asta? A de afară! Oh. de afară. Frânul, ești nervos? Ce-i cu tine? Să fie rușine. Asta e cuzime. Adina, spune că nu e adevărat. Vai, dar nu, ce să nu fie adevărat, prostul, Nu ești tu pajul meu? Nu mă mai iubește. Denunți! Sunt un prost, un prost, un prost, Adina. ce tinere! Vrei să răpești pe doamna? Ce e doamna ta! afară! Nuts, te Tinere! Ești afară! Denunți! Afară, dar mi-i sunt dat frite martori! Vremez la al nostru, la Pitarboș! Afară! Bravo, bravo, cavalere! E cea mai bună adresa liceului! Acolo nimeresc mai ușor! Denunți! Și dumneavoastră ești afară! Afară din vacanța mea! Casa dumneavoastră! Aha, vedem noi! la casa cea albă cu trandafire. Hai! Miștește. Casa cu a Hei, iată surpriza. Camera tânărului elev din cursul superior al Liceului Gheorghe Lazar, Dan Deleanu. Iar la parter va locui bătrânul tău prieten, Unciul Puiu, să te păzesc. Unchiul, da. Gata, gata, gata, ești mare. Trebuie să locuiești singur, dragul meu. Sunt sigur că o să-ți Și acum altă surpriză. Eu sunt. Bună ziua. Uh -oh. Gheorghiță al Marandei. <laughs> Ai prins <crescut> și tu. <laughs> Prietri noi de la Medeneni. Jaca noastră cu zmeul, cu cai, cu scrânge, <laughs> cu făcut de moș Gheorghiu. <laughs> Dar aici. Mi-a spus mama ta să fiu de ajutor. Vă trimis un jamandan cu dulcețuri. Iată. Cheia, Dănuț. De-acum înainte, ești tu singur stăpân pe viața și casa ta Eu, ca bătrânii la parter. Și Mircea, dragul meu prieten Mircea, coleg de liceu, șeful clasei. chipul lui avea conturul delicat și zâmbetul ciudat în colțul gurii al unor desenuri de Da Vinci. Părul brun, pieptanat cu cărare la o parte, își înglăina șuvițele răsfirate pe fruntea dreaptă și înaltă. Mircea, sufletul tău vorbește cu glas tare. Nimic nu tăimești. Hmm. Fiindcă roșesc ușor. De ce-i cu tine? Nu ești în abelă tare. ai fost din nou acolo? Pentru că la tine. Am furat trandafiri alb și am lăsat lângă ușă. Și i ai scris poezii. Ah, prozatorul. Ultima ei ai scris are, din nou. Hai, rupă. E undeva cineva care te așteaptă. Părul de aur resfirat de vânt, amintirile vacanțelor de la Medeleni, Monica, lumina din iarbă și din râu. Poet? Poet. Și tu, de ce?" A, din când, din în când. Încerc. Abia aștept să o cunosc pe sora ta, pe Urguță. Mai făcut de râs în fața ei și în fața întregii luni, spunându-i că țin creioanele în dinți și le rod." Așteptând inspirație. O, voi muze!" Tot liceul de fete din Iaștia știi acum. Celebru ronțăitor de creioane Harmut, Mirce. Hai că te pe mie. Hai, rămâi până mâine. Vei scrie poezii la masa de noapte de lângă geamă. Îți place ție acolo? Îmi place totul la tine. Părinții tăi, casa, iarba, floile, toate-mi amintesc de Iași. Vorba de o moară, caldă a mamii catinca. Iași și noi cu casa nu a la Moldova din unde am venit. Cu o deițiră răcoroase. Mobilă bătrânească și cu miros de podele șeruite și fructe. Întrăuțul cu păretele acoperit cu diverse și de flori, Cononile de premiante lui Mirșa și portretul de copil cu întâlia cu lună pe cap. cu murături și podul cu amintiri, un petic de o gradă și o fășie de grădină. Știu că îți la noi dănuți, și noi te iubim. Ca copilul nostru. Tare-mi sunteți dragi când vă văd pe amândoi. Tu și Mircea. Hai, du-te la masa de la ceam. Poate vrei ma să scrivi o poezie. Hai, hai, hai. hai. hai. Mircea, ce-i cu tine? În zori am auzit ușa și pașii tăi prin iarba. Știam că te era ea. S-a scris. Nu-ți cer să mă iubești întotdeauna așa cum poate te temi tu? Știu că nu se poate, dar prietenia ta, nu poți să mi i ei, mai ai dreptul, atât îți cer prietenia ta, orice mai spune eu te aștept, tristă, până când vei veni. septembrie, e iar septembrie. Încă o vacanță s-a sfârșit. Una, două, trei și încă și încă. Danut, ești departe, dar te aud. Il este un petit pomier. Îți mulțumesc pentru versurile dedicate mie. Era un merișor, cândva. grav, ca o tânără infantă, tânuț. Îți las cartea mea preferată, Verlaine. Les anglo de violon de l'automne. Ce mână frumoasă ai. Ce păr frumoasă ai. E. e septembrie. Septembrie și între versurile lui Verlaine. E o poezie scrisă de tine. Olguta știe... Așa cum mi-ai spus, tati-tati. Dar era aici pe colțul meu, o altă carte pentru altcineva, auzi? Ce-ai făcut, Gheorghiță? Dar mi da, și mi-ai spus. Tati, cărțile și de noi să le faci pachet și să le trimiți la ieș. Poate și alte de care spune, s-o și pe ei de undeva. Caudă, găsești să fost coltul unde știi. Aracan de pacatele mele, să scriu la ieș, vai din mine și de mine. Leorghița. Ce s-a fost întâmplat? Ei, ce să se întâmple? Să ia raportul de ce se mai petrece pe acord? Da. Dudu Imonica, au un bachet de la București. Cărți! Cărți de la Și în colțul fiecarei cărți. Uite, și aici numele meu sus. Colțul din stemmea. Versul. Perți seama Grădina Infantei. Pe fluviu, trandafirii morgului sunt lavă, în palanfiorarea serii ce se lasă. Te mai e o carte? Aceleași. Tu căci la fel? A, pentru Olguța. Da, da, da, pentru ea trebuie să fie. Trebuie să scrie sus în colțul din stânga numele ei Olguța. Olgu... Hat... Atina? Atina? De ce te-a De ce? <gânt> o jardin de lifant! <gânt> mamă, mamă, cred că s-a întâmplat ceva trist pentru Monica. Ce s-a întâmplat? Alerg în camera ei. Monica? Monica? <gânt> Hei. Hei. A dormit. Nu, eu Chiar Hai, hai, hai, hai, hai la masă. Hai la masă. Știi că tata pleacă la București. Unica, Ai plâns. Și cărțile astea pe jos. Curți, curți, curți. Ah! O jardin de la fantă. De ce asta? Puradin. Te rog, Olguța, nu citi. E pentru tine? Nu. Atunci te am voie, stai. Uite scrisoarea lui Gheorghiță. cu jardin din Infante. Unica de ce ai plâns? S-a scris? Da. Minciuni? Olguța, nu pot să spui așa. Dar nu-ți nu minte niciodată. Atunci, de ce ai plâns? Din pricina Adinei? Fiindcă i-a scris versuri? Iar ție ți-a scris în proză? Nu mm? știi deci de ce ai plâns? Monica! Monica, uite-te la mine. Te rog să nu fii plângă ceasă! Uite-te în oglindă! Hai! Uite-te! Nu-i rușii! ascultă Monica. Tu știi că odată pe an vorbesc și eu serios. Eu afirm că Dănuț, buftea, frățiorul meu te iubește pe tine. Ah, ce copil răzvățat e. Tu crezi că iubește pe această Adina? De ce? Pentru că a făcut versuri. Hmm? Răspunde! Asta e mania și vanitatea celor care fac versuri. Să le dăruie cuiva. Dacă era trist din cauza acestei persoane, îi hmm. scrie o scrisoare sau hmm. nu îi scrie deloc. Na. Își pierdea pe de mâncare. Slăbea. De unde? N-ai văzut ce scria Gheorghița? Că a avut un gutunar. Te-a trecut. <laughs> Grozavă. O va să zic că al nostru, sănătos tun, face poezii jalnice, asta e altă mania a poeților sănătoși, pe care le trimite cu dedicație la diferite fete. <laughs> da, dar nu te-am convins. Bine? Hai mai bine altfel. Domnișoarea Adina. I-a trimis grădina Infantei, dar ție ți-a trimis toate versurile lui Sama. Nu doar O Jardin de infant, sau uh, O Jardin de l'Enfant, cum spune Gheorghița. I-a trimis o poezie cu dedicație în care spune minciuni. Ție însă ți-a scris o scrisoare în care tu singură spui că nu-ți scrie minciuni. Ce scrie? că e trist. Sigur. fincă hm? e la București și tu ești foarte departe de el, tot mai la Iași. Vezi? De asta și face poezii jalnice. Adine. Oh, oh, oh. ți te iubește pe tine. De unde Știu. Uf, știu. Din sora lui. Olguța știe tot. <laughs> Nimic nu-i scapă. Ți-am spus eu vreodată, minciuni. Iar dacă te îndoiești de dragoste de Dănuț, înseamnă că tu nu-l iubești. <laughs> Olguța. Fugi, fugi. Nu vreau să sărutării. <laughs> Răzvățată ce ești. Și acum, hai, hai la masă. Pleacă tata la București. Hai! Cum? A plecat la București? Cine te-a Unchiul Iorgu a plecat. Olguța! Olguța l-a condus pe Iorgu la gara și s-a urcat și ea în tren. Dragă Monica, plec la București. Ce să-ți mai spun? Culcă-te și dormi cu somnoroase păsările motivează mă absențele. Vorbește cu doctorul Brau. Dar n-aș uita să iau să eu înapoiesc distinsului meu, frățior. Partea cea mai înostimă e că plec la București numai cu rochia de pe mine. Alea iacta est. Al tău trap de votat, Olguța. așa dimineața la noi. Mihăiță! Mihăiță! Avem oarfeți! Mircea! Mircea, hai da! A, Mircea, în sfârșit. Îl voi cunoaște și eu pe Mircea, înghițitorul de creioane FARMUT. Iată, uite, iată, uite, Iorgu. Și sora lui Dănuț. Dar de unde ai furat, de codață? Merde. Mihăiță! Da, hai, drancă! Hai să vezi cine venit. mai gătea că nu e Hai. E, Guța. Așa arată Olguța sora lui Dănuț. Care a spus la tot liceul de fete că prietenul lui Dănuț de la Lazar roade și închide creioana Hartmut. Și ochi mari. Eu o mai mică, mai... Ha? Olguța, sora lui Dănuț. Aici erai. Ghemuiți sub masă. Ți-era rușine de mine? Mă, mă recomand. Mircea Balmuș. Știu. Domnișoară Olguța? Mm, spui domnișoară. Îmi săruți mâna? Mai lipsește buchetul de flori și... doia Olguța. Olguța. Toți prietenii îmi spun Olguța. Și eu am să-ți spun Mircea. Olguța. Da. Așa. E bine. Mircea... Hmm, Harmut. <gătă> Răzi de mine. Toți colegii îmi zic numai Harmut. la dată de tine. Iartă-mă. N-am să-ți mai spun. Uh, Mircea. Cum uh, ai uh, călătorit? Uh, dar nu de asta e vorba acum. Uite, uh, ți-am adus în grădina infantei. Versurile lui sa mea. cine e Adina? Adina? Nu te face că nu știi. Răspunde. Desigur. Uh... Dănuța... cine e Adina, Mircea? Doamna Stefano. Doamna? Oh, atunci... cine e doamna Stefano? Oh, doamna. Și atât? Și de ce-i face versuri? E Ei face versuri? Mircea o iubește? Mircea spune. -mi. Nu merită să o iubească. Urâtă? Roșcată. Atunci e frumoasă. E mică. ți ți place? Ha? Am tot încrederea în impresia ta. N-ar trebui să o iubească. A, A cunoscut-o asta iarna la patinaj. Și mm -hmm. de atunci și-a pierdut capul. Ce să fac? Pe mine nu mă ascultă. Ah, ce bine îmi pare că odată și odată s va pleca din București ăsta. Mircea, dă cartea asta lui Danuț. Cartea pe care e scris numele... numele acela, Adina. spune orice, dar să nu știe că a găsit-o Monica printre cărțile trimise de el la Iași. Monica? Stăcere, stăcere. Da, Olguță. Dănuț, iată cartea. Uite, în grădina Infantei. Am găsit o rătăcită printre cărțile mele. Printre cărțile tale? Îți mulțumesc, merciu. Dănuț? Da, merge. Sora ta... Ah, nimic. Spune. Floră mea zâmbit prin somn. o oh. A trecut un vânt înaintea primăverii, printr-un oraș. Sea. Era cu tine de tine de braț Adina Hai să spunem cine era Sora mea, Olguță Adina Ce frumoasă e Hai să vorbim de noi, Adina, lasă-i pe celălți Vine vacanța da. Pe la de Ne despărțim Plec Plec, auzi? Mm -hmm. Mă iubești? Mm -hmm. Prostuțule Știi că am găsit cartea ta? O reprecie să-mi printre alte cărți? Și mai era cu voi un băiat, cel din dreapta, lângă cel cu stați? Mircea, un coleg. Mm, ce cap frumos are, ca de fată. Te-ai supărat, Anunț? În tine plec în vacanță. La medele. Să mă aștept din auzi. Ce liniște e. Părea că printre nouări s-a fost deschis o poartă. Anunț, cu tine nu-mi Ești curajos Eu merg cu tine, denunț, unde vrei Mă iubești, da, nu Denunț, e târziu Trebuie să pleci A venit vacanța Și tu? Rămâi? Pleci tu undeva? Nu știu, poate Cine știe Tu ai în același tren? De ce nu mi-ai spus? De mult. Nu te superi că sunt cu tine? Un brat tânărului plecat în vacanță. Îmi Sunt atât de singură. Am venit să fiu cu tine același tren. Să te văd coborând la Medele și eu. Te iubesc, Aina. Copil. Ești un copil, Tainze. Rămâni. Ce cuvinte frumoase. Ști că totul e imposibil. Eu merg mai departe. Am vrut doar să te mai văd. În curând vei coborâ, se apropie Medelenii. Drumul tău se termină aici. Începe vacanța. <fie> Ia la <laughs> cu uidul <trenul, laughs> cu bine de calari! Frumoasă, mai e foa! Parcă pe nu? Hei! Mai e foa, mai e! Felicitări pentru că le cal peste noi! <laughs> Iată, ce -o mai fi și ales ales O ales din ales Galvin, ales cal. hey, și ales ales ales asta ales ales ales asta ales ales ales cu, cu ce să fac, și să fac! Monica! Medelenii au venit înaintea ta de înalt. Eu merg mai departe la ea. Adina! Monica! Monica! Sufletul meu e ca un mal la care poposesc corăbii. Aceste corăbii, fiecare din ele aducând altceva. Adina, mama, Monica, Olguță. Rodica, e și Rodica aici, colega și prietena Olguței. A apărut cea o dată cu vacanță. Mă miră prietenia Olguței pentru Rodica. Dinți mari, albi, se uită pe furiș. Am surprins-o când s-a pe făriș ceea ce desminte a la evitat pe figurii. Și are nări indecente. Și râde mereu, din orice. Ar trebui să mă izolez. Monica, mai ții la tine caietul meu, vitrina jucăriilor? Caietul meu, jurnalul meu, taina mea și a ta, Monica. Acum îi citesc alunele Veveriței. E plin de metafore caietul, e... Ca scorbura unei veverite de alune. L-a aflat Olguța? Nu, doar e o taina noastră. Tot fugind de sufletul meu, am ajuns din nou în copilărie. Îmi văd copilăria clară ca o grădină după ploaie. Parcă abia acum aș fi părăsit-o. N-am pierdut nimic. Totul s-a păstrat. Totul. Ai crescut, Tănuț. Anul trecut... M-am schimbat? Ai crescut. Ești obosit, Tănuț? Nu. Nu, m-am schimbat. De asta mă obosit. Nu l am văzut de mult, Monica. E bine, lângă tine. A ah. O jardină de la Alfa, nu e? Tu mi-ai trimis-o, Danuț. Da? Îți place sa mea? E prea frumos. E ca o femeie. Îmi place mai mult verle. Nu e așa de parfumat ca el. Știu eu. Curios, Monica. Ești singura... singura... care nu-l adoră pe sa mea. Ai mai scris de nuț? Nu. Nu, Monica. Aș vrea să reîncep vacanța de anul trecut. Hai să mai poți? Știu eu. Am să încerc. Am să pot. Chiar de mâine încep o viață nouă. Mă scol dimineața, îmi iau caietul, un creion, și mă duc. Încep iarăși bucuria din vara trecută. Bucureștiul m-a întristat. Îmi trebuie liniște. pace. Vreau să mă simt din nou cu o brază pe caiet. Aceasta e casa mea adevărată. Știi ce? Am să mă tun, Monica. Vreau să fiu urât. Am să închid toate hainele în cufăr și le trimit în pod. M-am mm. îmbolnăvit de literatură. Am, am, am să-mi duc sufletul la păscut. <laughs> Mint, Monica? Nu, Danuț. Ești, ești copiloros când vorbești așa. Ești Danuț? Patele dincolo de ca aici! Hai, Monica, nu, nu te mai spii atâta! O eri supărată! Nu, nu. Ba da, ba, dar știu eu de ce! Hai, lasă, lasă că vine ea! Ba nu! Ba da, Olbuța, hai convinge-o! Hai, dragostea! Rodica, te rog! Fătorește-te, Rodica! Noi mergem, Monica, dincolo de ca aici! Când vrei ne acolo! O, la Pune. mea! Cavalerul meu cel sportiv pe bicicletă Te las în paza lui <laughs> Verișorul tău e mereu pe urmele tale, nu o să aibă timp de Monica. Și prea alne că și tu. E băiat mare, gata, nu-l vezi ce se bosumflă ori de câte ori strigi la el. -a -a -a! <laughs> Cum era când a venit aici? Un băiețel mic și îndesat, coborând din munte. A dus de unchiul Pavel să-și cunoască neamurile verișorii, adică... A -a -a! <laughs> și n-a mai vrut să plece. A plâns că rămâne la noi și a rămas. <laughs> Dragul meu verișor puiu, biciclistul, sportivul. <laughs> Auzi, auzi, numai pe voi vă strică. Pe mine nu poate să mă sufere! Da. E supărat că am venit și eu la Medelen cu voi în vacanță. Mm. Ai, nu-i nu răspunde, nu-i răspunde. Șt, <gântări> caută. <şi, şi>, <gântări> Vrea să știe tot ce facem. Haideți până nu de noi. Hai, Monica, ce faci? Fugiți mă ascund și eu am de citit ceva. Ah, Așteptându-și poetul, îi recitește bezi. Cu, Rodica, <gântări> te bat, te bat, te bat. Haide, <gântări> haide să fugim. Să nu stați mult. Azi, sau mâine, sau? Vine de noapte. O, dulce sora Merilor! Mai știi acel copil frumos Ca palma mâinii tale roz? Că mie, draga mea, Mie dor mereu de dragul Merișor. Unde sunt? Cine? Olguța și Grăsana. Pai cum vorbești? Vrei să se supererodica? E grasă! Grasă, grasă! Știu eu! Pui. Mereu se ascunde de mine Olguța și asta ar mai din cauza ei. Unde sunt? Nu știu. Ba știi. Ba știi și n-am să-ți dau caise. Nici n-ai. Pot să am. Mi a spus Olguța mai demult să-i culeg caise și am să culeg. Și nu stau. dau. Și nici Grăsanei. S-au ascuns. Mereu se ascund, bine, bine, lasă, lasă, Uiena, lasă, lasă, mă aude, bă, s-o mereu vrea să se bată cu cineva. Am să mă urc tocmai în vârf, acolo sunt ca cele mai coapte și nici nu mai cobor, stau acolo până mâine să se sperie toți, o lucuta să plângă, să mă caute. Si grasana. Mănânc toate carisele. Eu singur. Oh, ce coapte sunt. Mai ales în vârf. Ce se aude? nu văd vad astea. Oh. Fetele. Fetele sunt scaldă. Olguța și grasana! Dar nu e chiar grasă-grasă. Nu știam că sunt aici în dreptul ca Altodată și se duceau la sărăci. Să nu mă spui, Olguței, se supără. Ha, ha, te tem de Olguța. așa ai De mine nu. Rodica... Bine, Bine, hai, nu te spun. Dar să nu te mai prind. Rodica, te rog să mă crezi. Uite, uite, uite caise. Am cules caise. <cute> cele din vârst sunt cele mai coapte. Îți dau câte vrei. Știu că-ți plac mult caisele. Să nu mă spui de rog, te rog. Uite, uite caise. Hai, fugi. Fugi până nu se întoarce Olguța. Hai, hai, hai. Rodica! Hai! hai, fugi. <cute> hai. fugi. nu te am claxonată. Nu te audă. Eu sunt aici! Hai, vina! Rodica, Rodica, gata, m-a prins! Trenul, auzi? Ah. Ce ar fi să sosească pe munți? Oani, iaie! Cu calul, am văzut când a ieșit pe poata cu calul. Fuge spre cal. Mm -hmm. Știa ceva. Sigur, sigur știa ceva. Mm -hmm. Da. da, ai fost la scâlda. Se da. vede, muța, mamă, puiu. Calcuța de schimb avem Musafir. De da, da, de cu Mircea. Oh, Mircea. Oh, da, Mircea. Oh, Mircea. Oh, Mircea! Să nu-mi spui Duduie. Dacă-mi spui, îți spun și eu Duduie toată viața. Olguța. Ea <laughs> e Rodica. Da, și Puiu, Puiu, biciclistul. Salut, Salut. Salut! a găsit o bicicletă disponibilă, altfel zbura la tine. E la Iași. Olguța, te lua pe dos. Oh. Vai de mine. Vai de mine. Mircea, nu te uita că te faci stană de piatră. <laughs> Mama, ai încărunțit? Nu se poate. Scoateți să Hai, mai rămâi așa, o Am un dar nu o Nu, nu, nu, rămâi așa. Cum așa? La parte, la parte, puiul, a vorit toți caise și pentru voi. Da, da. Nu, nu le scria la... tot. Ce surprize. Abia a coborât din vârful caisului. Nu poate suferi alte fructe, lui plac foarte mult caisele. Dacă mai spune ceva, o umor. Gata, gata, haideți copii, sunteți obosiți. E gata masa, hai Nici Rodon? Nici Îmi pare bine că mai ai adus cu tine la Medelene. Ești cel mai bun prieten al meu. N-ai râs de raivitățile rodicăi? Ba da. Încet. Să nu sperii liniștea. Te-am așteptat. Ai venit? Ai mai scris? Nu. Niciun rând. Prosti. Stice, Monica, hai să ne uităm în caietul de anul trecut alunele lunele Veveriței. Vacanța 1913. Garofița. Garofița de câmp pe care ți-a dat-o o fată îți răsare deodată printre cânduri. Danuț, de, de ce nu i-ai arătat niciodată olguței caietul tău? Hmm. Olguța? Hmm. Poate ar fi râs de mine. Sau știu eu. Îmi spunea metaforul. Nu, n-ar fi râs. Olguța nu de oricând și oricum. Dar nu-ți... Cred că noi nu cunoaștem unde a ajuns pe Olguța. Iată, eu sunt prietena ei cea mai bună, sunt sora ei și... Nu știu întotdeauna când e ea cea adevărată. Cu am găsit-o plângând. Știi de ce? Spunea că era dor de moș Și-am rămas lângă ea... Și n am povestit una altă ea tot ce știam de Moș Și despre sipetul brașovenesc, de toate pânzele și mătăsurile acelea tăiate și putrezite în adâncul scrinului. Erau adunate acolo pentru rochea nunta Olguței. Și ea plângea mereu. Altădată... Altădată? Nici nu știi, Dănuț, câte ciudățenii are Olguța. Dănuț. Dănuț, am să-ți spun ceva. Ar trebui să-ți spun, dar Olguța a fost cândva îndrăgostită și e îndrăgostită și acum. Firesc? Cine e nefericitul care să-i țină piept dragii mele surioare? Abia să-l cunosc. Nu râde, <laughs> Dănuț, nu râde. Iar Olguța nu trebuie să afle niciodată că știi ceva de la mine, am jurat. Monica, nu mai înțeleg nimic. De cine e îndrăgostită Olguța? De moșuvania. De cine? Ți-am spus de moșuvania. Eu nu-l cunosc, dar tu, familia ta, se pare că îl cunoaște bine. Moșuvania? Vă rog, mami. Piedă, el e plecat. Nimeni nu mai știe pe unde o fi în drumurile. Un om bizar, mereu cu dorul de ducă. Nu se poate. Olguța? Piedă, Vania nu mai tânăr de mult. Și nici nu știm dacă mai trăiește. S-a întors asta iarnă și a plecat iar, Tot undeva departe. A stat la noi o săptămână. Nu ți-am spus de asta. Olguța m-a să nu-ți cred, S-ar fi supărat. Tantia Alice, a vrut să stă de vorbă cu el. Totul părea atât de misterios. El... Moșul Vania, Ulguța, extraordinar. L-am uitat cu totul. Adică, el înalt, cu un nas proeminent, mm -hmm. Voce puternică, profundă, cum e posibil? Olguța? Uh -huh. Nu l am văzut din copilărie. Pentru mine era ca un basm sau un personaj dintr-un roman de aventuri pe mare, Sinbad. S-a întors asta iarnă? Uh -huh. Eram la masă. Auzim deodată o voce puternică, bărbătească așa un timbru de bas. Salut pe toată lumea. Tanti s-a încruntat. Atunci a intrat un bărbat alt, cântând salut casă curată și pură. S-a întors omul negru, unchiul a salutat și el, dar destul de rece. E curios nu cum, în atmosfera aceea, ostilă, a știut să se impună, seamănă cu olguța. Mama și tata nu s-au bucurat. Umbrele trecutului, și jinit, amintirile încă mai dăinu-i. Da, de atât de simpatic, da, de ferm, de vesel, de generos... Asta le consider copilărie, dar atunci se pare că a fost un scandal teribil. Moșul Vania era student la matematici. Scria în articole sarcastice la adresa Guvernului. Critica tot și pe toți. A bătut, se pare, și un profesor. Unul care ne-a un student. Și mai era și o femeie la mijloc. Ioana Pală, asta am aflat mai târziu, nevasta unui senator. Toți o considerau o femeie primejdioasă. Își înșela bărbatul, senatorul, cu cine crezi? Cu verul bun al mamei, cu moșu Vania. sacrilegiu, ofensa adusă blazonului, imoral totul, inadmisibil, de nesuportat, întreg iașa, era scandalizat. <laughs> moșu Vania? Olguța? Fantastic, nu pot să cred. Nu trebuia să-ți spun. Ba da, ba da, eu însă consider totul o copilărie. O fetiță îndrăgostită de moșul care spune povești. Mama și tata dată atunci afară. Mm. Nu ne părea rău. Țină foarte mult la marele rătăcitor pe drumurile lumii. El a bătut cu pumnii în masă, a râs, s-a ridicat și a plecat. Pentru totdeauna. Mm. S-a întors? Și iar a plecat. Ăsta-i farmecul lui. Himere. Iar Olguța nu poate iubi Himere. Totuși? Monica e singura mm. în care are încredere. Sfătuiește-o tu. Explică-l. Nu, no, no, no. L-am cunoscut și eu pe mășuvani. Acum îl știu. Este. Extraordinar ne-a fermecat cu povestirile lui. Păi vezi, cu povestirile lui. Păi moșul Bania a plecat. Olguța a plâns. N-ar fi trebuit să-ți spun, îmi pare tare rău. Mă simt vinovată față de olguța. I-am divulgat o taină pe care o știam numai eu. Aș fi vrut să mi se destăimească și mie. Poate, o dată, poate. Danut? Nu vrei să mai citim din caietul tău? Ce proastă sunt! Ce proastă asta, Nu trebuia să am lucruri care... Pata, pata, pata! Trebuia să-mi spui, draga mea Nu Hai să vorbim despre altceva. citește -mi. Monica, tu... ai încredere în talentul meu? Dan! Dar tu... Uite, de tine nu mi-ai spus nimic. S-a <laughs> mai copt și mintea mea puțin. Știu eu. Restul e la fel. Monica, Monica, ce apă de izvor ești tu. Lângă tine am să lucrez. Am tot felul de proiecte. 18 ani trecut și n-am făcut nimic. 18 ani. Dar știi câte proiecte literare am. Ce visuri. Monica, lângă tine am conștiința bogăției din mine. Tu ești lumina mea și nimeni... Da? Dar Rodica? Rodica? Rudica? Rudica? Îmi vine o bat. Mereu te caută, o văd cum aleargă după tine. Monica, Monica, nu. ești... Nu, știi că nu sunt geloasă, da? Mi se face și milă de ea când o surprind căutându de peste tot. Și râsul ei, celebru în tot liceul, mereu dezlănțuit. E o fată amuzantă, oricum. E veselia clasei. E cea mai zurlie dintre noi, spaima profesorii. Da, da, da, o găscurisă romanțioasă. S-ar putea. Lui mie ce-ai place. Mm. Și ea se amuză. Mircea s-a săturat și mergea de glumele și ironiile olguței. Și până la urmă nu e nimic decât un joc totul. E vacanță, e vară și Rodica... Hei, O fi Vorbeam de... Cine e? Ah, bravo, bravo! <laughs> Șapte de taină, versuri, dimineața de vară. la rușină să vă fie. De când vă aștept. Hai, repede, mergem la pădure. Adunăm ciuperci și prindem buburuze. Mai bine rămâi aici cu noi, orcoța. Plecăm, am spus. nu atât de bine aici, noi trei. Metaforel, fiule, de ce nu pricepi? Peste 10 minute vom fi mai mulți. Puiu, Rodica, mm -hmm. hai, hai, hai, ce e cu tine? Nu ești în toate apele? Cine te-a supărat, metaforel, dragă? Cine? De ce nu fi? Fiindcă Novica se ține după mine ca oaia după magar, și mergea după ea ca mieră după oaia. Iar pui cu bicicleta lui e brata Peste tot alergă după tine, pe toți ne întreabă despre tine. <gri> și tot așa unul după altul. Carusel. Oh! e vacanță, de nuți! Încă suntem copii, nu? Olcuța, <gri> surioara mea, dragă, <gri> tu, nu, tu nu ești un copil. <gri> da e bine să rămânem copii, Nu? <gri> Măcar aici, la Medele. Hai! Hai, Dănuț, grăbește-te! Bine, bine, plec să mă îmbrac. Îmi stric și pe Mircea. Monica, i-ai spus lui Dan. Olguța, i- îl iubești prea mult și i-ai spus. După felul cum a privit. olguța ba, i -i... da! Am fost sigur. dar dacă era un secret al nostru, de ce i l-ai spus? Fiindcă, Olguta, dragostea asta ta pentru Vania, nu mai trebuie să fie un secret. E pentru binele tău, Olguta, nu trebuie să suferi prea mult, mm. taină, singură, e mai bine, Olguta. Bine, dar nimeni de aici nu-l iubește. Hai, Monica, hai să mergem la pădure, hai! Și tăcută ești o, Monica. Acum ai observat? Nu, dar știi, e foarte drăguț Mircea. Mm -hmm. ție îți place? Mm -hmm. Mircea? Mm -hmm. Da. Oare nu ne-a auzit? De ce nu-i spui? Mm -hmm. Nu știu ce e cu tine. Te las. Mm. Da, da, știam, bănuiam. Mi-a spus că Adina se întoarce noaptea asta la București. Și el a plecat. Mai repede, să mai repede! Yeah. Până ajungem în gara Medelenilor. Nu, oh. acolo, înainte de Gheorghiță, să prindem trenul. Stai să aștept la în gara noastră. Vai de mele! Hai, Gheorghița, hai, mână, mai repede! Gheorghiță! Hai! Hai! Hai! Hai! Ena, eu nimeni. Are vrem abilitatea să mă conduce acasă. E târziu, e întuneric. Unde mergeți? La Sălci. 5 km. Să vă ajut. Unde este? Porție, să facem. E Fetița din tren. Am călătorit împreună. Era să mă dobor când a intrat în vagon. dumneavoastră erați? Da. Elevă? Eleva? Domnișoara care a plecat mai departe la București. Eleva? Ah, da. Da, da. Am ajuns acasă. Aici. Eti rămâne recunoscătoare. Te invit la un ceai. Da, dar e târziu. Te rog. Învață la iași? Adina? Adina. Nu, nu, nu, la București. Ai să-i scrii? Da. Fumezi? Mm. Nu te lasă părinții? Nu, no, dar... Eu nu te spun. iau o cigare. Sunt dulci, nu fac rău. Câți ani ai? 19. Păi mai mare. Ai rămas repetent? Nu, nu, am început mai târziu. Oh! ce-i cu tine? Am amețit. Mi-e rău. Mm, Rează-mă-te de mine. Stai așa, așa. Nu te gândi la nimic. Închide ochii, stai liniștit. Până ce trece. Așa. Ce casă frumoasă. Cărți? Mm. Cărți? Cărți? Cărți. Baudelaire, Jean de Rimbaud, Whitman? Poate prin treile se găsește și numele meu. <laughs> Dan de Leanu Versuri. Oh, oh, oh. Soarbe Versuri. din ceaiul ăsta. Aiurez. Îți trece, îți trece. Aș vrea să plec am întârziat. ți frică de mama? <laughs> Unde ai fost ce ai făcut? Mai ține mult interogatoriu? <laughs> și nu-i vei spune nimic de fetița întâlnită în tren. E o doamnă. Adina oh. Stefano din București. Oh. <laughs> Mincinos! Ia <laughs> ja stai! Ai spus mai mult un nume? Whitman, Boller. Nu, nu, nu, nu. Dan de Lanu? Spăiatul avocatului de Lanu? Da. lui Vania Donsha. vărul mamei tale. El cunoști pe moșul Vania? L-am cunoscut foarte bine. S-a întors... Da. Da, și a plecat în altă parte. E mereu pe drum. Vă mm -hmm. să zic că ești nepotului Ivania. Extraordinar. Ce. Dumneavoastră, cine. Pucia, Hai, e târziu. Noapte bună, dragul meu. Uite, ia-ți o cutie de țigări să nu mai tușești când tragi fumul. La revedere! Cine sunteți? Numele meu nu ți spune nimic, Dar dacă vrei Ioana Pală. Hei, Credeam că ai uitat cum mă cheamă. Pot să fumez la tine? Fumesc cam mult. Ah, lasă. Ai învățat și tu ceva de la Ioana Pală eu... Știu, știu, știu. Scrii o carte mare. Toți întreabă de tine și la toți le-am spus că te-ai retras să scrii o carte mare. Ah, Mircea, Mircea. Era dat un pomușor. ușor. Danuz, mm. te super că țin de urât, micăi. Suntem amândoi singuri și vorbim despre tine. Ca să vezi. Mircea. Mă plictisești. Spune-o odată ce s-a întâmplat. Uneori am impresia că vrei să scapi de mine. Că vrei să plec de la Mediare. Ce-și bun? Asta ar medici. Dacă nici tu nu mă înțelegi, bine spune odată. A plecat Adina. Ea a spus că de teama războiului. Dar mința. Înțelegi? Mința! Și a plecat. A, nu, nu împădurești niciundeva într-o mănăstire. La Veneția. Spre binele tău. Un capitol încheiat. Trebuie. Gondole, soare, canțonete. A plecat la nou ei iubit. Cu un pictor. Desigur, un pictor celebru. Și ea, modelul lui preferat. Cel mai... Cel mai... Nu mă miră nimic. <laughs> Asta era și firea. Tu erai un joc, o cochetărie, adolescentul fermecat. Da, da, da. se cine e pictorul? Oh, desigur. Leonardo da Vinci. Cum natul Ioanei Pală. Ioana Pală? Mm -hmm. Iar Ioana Pală. Mereu și mereu această femeie trebuie să joace un rol în viața voastră. Ioana Pală s-a împrietenit cu Adina. Și de mulțumire i-a vorbit despre Veneția, despre pictorul Pală, despre lagune și ponte mm. de Isospirii și iar despre însingurarea pictorului Pală, dragui, na. Iar Adia... Adia? Da, nu mai cheam Adina, Adia, e mai exotic, știi. Și de dorul ei o vizitez tot mai des pe Ioana Pală. Are o bibliotecă imensă. Un animal ciudat, rău, disgrațios. Îi plac victimele. Mircea? Bizară prietenie. O și eu aud râzând. Ai să râzi și tu mai târziu când îți vei aduce aminte de meandrele adolescenței noastre. Dar până atunci cât despre Monica... ce te rog? Monica e altceva. Altceva. Ar suferi enorm. Tu n-ai Bine spui Bineînțeles. Auzi? Auzi. Vine toamnă. Se não é se fecheste o e e caldo. E bine, Olguța, e vară. Nu. Mie mi-e frig și urât. Eu cred că n-ai ce face, Olguța. Am. Nu mai sunt fetița, tată. Știu. Tu că n ai fost niciodată fetiță. Tu ai fost un fel de curaj al meu. De al meu. Întotdeauna pe tine, Olguța, te-am privit ca pe un om matur. Îți mulțumesc, tata. Iartă-mă. Te deranjez. Oh. Văd că ai de lucru. Procese. Mereu procese. Toți oamenii care suferă au nevoie de ajutorul tău. Ce-ar fi când ne să fi mare cu adevărat? Da, tata. Să lucrăm împreună. A, am face treabă bună, tată. <laughs> Și foarte curând voi fi mare cu adevărat. Așa, așa. Dar până atunci te pot ajuta, și acum. Să nu mai spui la nimeni. Vin și eu cu tine la Iași. Măcar pentru o săptămână. Lița! <sus> <Nizza! Nizza! sus> oh Un pui fără bicicletă. Nu mai ride și tu de mine! Uh. Supărat, tare supărat. Că se sfârșește vacanța? Mircea, dar tu nu vezi că nu mai e totul cum a fost la început? Mereu m-ați luat peste picior, toți, toți. Că sunt mai mic decât voi, parcă la 15 ani mai pot fi mic. Că eu nu înțeleg nimic din ce se spune, din ce se aude, că știu doar să gonesc pe bicicletă. Că ești cel mai bun cățărător în vârful caișilor, de unde poți vedea și ce trebuie și ce nu trebuie. Ah, ți a spus, ți a spus, am să o mor. Mă miram eu, Rodica să-și țină dura. Nu mai e totul care a început. Monica s-a închis în odaia ei. Dan o face pe poetul, parcă e lunatic. Nu te mai înțelegi cu el. E nervos și încăpățănat. Rodica, să nu mai vorbim. Dacă ar fi Olguța aici, ar știa să pună ordine în toate. Olguța e altceva, e mai vie, mai puiule, nu te mai recunosc. Sigur, sigur că da. Eu sunt puiul cel mic. Mine e bine nu. Poate Olguța a plecat într-un fel de joc al ei. Doar știi că e omul surprizelor. Dacă nu vine în două, trei zile, plec și eu la ea. Poate are o taină, mai știi. A plecat cu domnul Deleanu. Da? Au stat de vorbă. S-au sfătuit. Dacă Olbus începe să aibă taine, asta înseamnă că vacanța se sfârșește cu adevărat. Dar până atunci, lasă, lasă, pun eu ordine în toate. <laughs> vezi? Ah! vezi, vezi, vezi, vezi. Te-aș auzi, Rodica, și chiar începe să se teamă de tine. Probabil îți pregătește o farsă. De când te-ai urcat în vârful unui cais să culegi caise, îi e teamă de tine. E cu Dan, auzi, e cu Dan! De la un timp împrumută cărți de la Dan și nu citește niciuna. <gri> ah, dacă ar fi aici, olguța! s am venit la tine dane, ca să te văd. Nu mândoiesc, Rodica, de asta mă cauz numai seara. O braznic. Și că mă cauz numai seara. s am venit să te rog, să mi dai o carte de citit. Iar? Mi-ai citit toate cărțile. E exagerezi. Ah, voi poeți. Roman. Da, așa, așa, așa. Hai vino la mine să-ți dau o carte grozavă. Un dicționar esquismos? Rodica. <laughs> Hai. Hai Poftim. Cu? Am ajuns. <gângări> Să intrăm pe fereastră? Fereastra e foarte josă. Nu mai au colib <gângări> <gâris> Ce Nu mai nimeni în livadă. Unde au dispărut? Nici pașii nu mi se mai aud. Au plecat, da. Poetul scrie la Lumina Lămpii, veghea de stele și de licurici. Și Rodica se face că citește al 100-lea volum din biblioteca lui Denuț. Dar nu o las pe Rodica, nu! No. M-a părât, m-a făcut de râs, n-am să o iert niciodată! Și plimbările ei cu Mircea, și râsul ei, și chiar cărțile astea împrumutate de la Denuț, mă măcarcă pe nervi! Ah, dacă ar fi o unde ești? Unde-iști, Rodica? Ah, ei sunt! În camera lui Dan. Sunt sigur că au sărit pe felastră. Ah, nu văd nimic estorul tras. Să le fie rușine. Să le fie rușine. Lasă nu duie, te aranjez eu. Olguța trebuie să afle neapărat. bine, bine, bine, bine, bine, bine, vedem noi. Olguța? Olguța. Olguța. Olguța? Olguța? Te cine Eu sunt Dani, deschide. Olguța, tu? Ia-i trăință! Ea Ia i de tine, Olguța. Îți mulțumesc. ne vreau să-ți vorbesc. Da. Ascultă, Rodica se ține scai de tine. Da. Citim de multe ori împreună. Ha. Ce citiți? Olguța. Mm -hmm. O iubești pe Rodica? Cum îți poți închipui una ca asta? Atunci să vă fie rușine. Am să iau pe Monica și am să plec. Să vă fie rușine! Olguța! Olguța! Olguța, stai! Olguța! Stai, Olguța! Tucuțula, ce să tași! Ia-ți bicicleta și plimbă-te! unde pe e Rodica? Buvo... Păi, Cheamă! Chiam-o! Rodica! Rodica! Olguța! Olguța! Vai, ce dor de tine! Da. Vai! Era atât de trist la Mendelein fără tine. Nu mai pleci, da? Mai avem doar câteva zile de vacanță. Ah, Holguța, de știi! Rodica, dragă, pentru tine am venit. Trebuie să pleci la Iași. Cum? Când? De ce? Te cheamă mama ta. Am venit să te iau. Urgent! Hai, fă-ți repede bagajele, plecăm! Vai, dar e lor. Holguța, ce s-a întâmplat? Puiu, puiu, puiu, ce mai cauți aici? bine, nu Rodica, mama ta vrea să te mărite. Să să faci! să taci, să taci, să taci, taci! Nimeni de aici să nu afle. O partidă strălucită, tânăr, frumos, bogat, mă rog, pisul Te-a văzut odată la teatru și s-a amorezat de tine. Scap de școală! Holguța, ce veste grosavă-mi tai. Tu întotdeauna ai... Hai, repede, repede, repede, repede. să nu afli deocamdată nimeni, auzi? Da, da, să fie o surpriză, dar spune cum îi cheamă. Ssss, ssss, Ca romane! Repede, bagajele! ascultă. ascultă. N-are voie să știe că pleci, da? Îi explic eu că mă întorc. Puiule! Da. Puiule, știam că ești aici! Da, da! Ce? Ascultă cuțul la Dacă află cineva un cuvânt din cele ce mi-ai scris? Nu, Lucuța, credem! Bine, bine, bine, du-te, du-te, du să-i ajut la bagaj. Hai! Pe ușa din spate să nu vadă nimic! Da! A plecat. Cum a plecat? Nu știu, să vedeți, eu eram în livadă și... Da, și? Adică... Cum? Ascultă, Rodica. Eu nu intru cu tine. Te rog, o să se supere mama. Mama ta o să întrebe de ce ai venit. Eu m-a chemat. Nu. Cum? Ai să spui că te-ai certat cu mine pentru totdeauna. Lasă glumele. Atunci spune că ți s-a făcut dor de ea. Vai, Olguța. Nu m-a chemat să mă mărite? Nu. Dar ți-a venit vremea să te măriți. Și la Iași ai de unde să alegi. Dar la Medeleni, nu. Da, a venit toamna, Cuvântul cade greu pe inimă, Umplând-o cu grave sonorități, Bronzându-i cadențele. Dezmierd trunchiul unui nuc, Coleg o nucă, Verdele amar al nucilor. Sub nuci, în preajma toamnei, îți vine să oftezi. Dar, sulezi, dragă Monica, nu îndrăznești să calc pragul odoiei tale. Nici nu vreau să-ți scriu sau să-ți vorbesc frumos. La începutul vacanței, chiar în ziua sosirii mele, la Medelen, ți-am cerut un sfat. Te-am întrebat dacă e bine să trăiesc sau să rămân copil cu vechiul suflet pe care îl știai. Mai sfătuit să trăiesc și mi-ai dat două caiete albe, dar n-am să scriu nimic. Iată caietele, sunt singurele lucruri albe pe care ți le pot trimite și care mai pot intra în odaia ta. Monica, știai? Azi noapte au înflorit zarzării a doua oară, nu toți, numai unii, mai timiți decât primăvara, cu parfum mai suav, ca o amintire împăienjenită a celuilalt. Încrezător și zâmbitor ca niște copii zgribuliți veniți să se încălzească la focul toamnei. Se scutură frunze, plutește parfumul amar al toamnei, Pe cerul albastru șerpuiesc stoluri călătoare, dar au înflorit zarzării. Pământeni și pământene, plecați vă urechile spre mine. Apropiați-vă voi. Voi, voi, toate zburătoarele și nezburătoarele și voi copii, și vă întreb așa, veți si tristi. Liniște. Liniște. Ce s-a întâmplat? <gântări> scrie. O novelă. Dănuț oh, scrie. O nuvelă. Știi tu? Mm -hmm. știu, știu, știu, știu, știu, știu totul. Dar nu scrie o nuvelă. Se cheamă. Mm -hmm. Cum se cheamă? Liniște. Cum poate să se cheme altfel decât Panfil, Caramfil și Leonora? Panfil și Caramfil o iubeau pe Leonora. Iar Leonora nu știa dacă iubea pe Panfil sau pe Caramfil. Guta, cât-ți fie rușină! <laughs> cât-ți fie rușină, Olguta. A răsărit și floarea soarelea. Olguța, iar mă superi. Te ții numai de noi. Monica, nici să nu mai vorbești cu ea. Să știi că pe tine te iubesc mai mult decât pe Olguța. Da, da, da. e-ai fost ca o soră. Ce spun eu? e ai fost soră. Uite, sora adevărată și ea... Tante, Alice, da. te rog, Olguța e cu adevărat sora mea, dar nu știu, îi place întotdeauna să ne necășească pe Dănuț. Iar denuți. scrie, scrie cu adevărat, ah, eu știu. Știu, eu știu că scrie. Olguța, mm. să nu fii supărată, eu sunt aici, lângă tine. Cuțulache, oh, cuțulache, cuțul doar tu mă iubești cu adevărat. <laughs> Înfloriți zarzării toamnei și tu, odată cu ei, cât ești de frumoasă. Să iubești un zarzăr alb, Doamna. Ce poate fi mai delicat, mai proaspăt? Un copil se trezește din somn și la fereastra lui vede un zarzăr înflorit, chemându-l, ca o bătaie de inimă. S-a întâmplat un miracol pe pământ. Liveziile înfloresc în corp. totul e copilăresc. Albinele murmur, soarele se înalță mai sus. Un copil a sărutat un zarzăr. Pământul e un început de poveste. Monica, am început să scriu. Da, nu O, o nuvelă. Se cheamă Un copil a sărutat un zarzăr. Monica, da. vreau să te sărut. Totul cânta atunci. Totul era copilăresc. Pământul, un început de poest. Un copil sărută un zarzăr. Hm. Am sărutat-o pe Monica? Sau a fost nelucirea unui zarzăr înflorit? Am venit de la Medelen ploa. dar mie îmi place ploaia. Mm. Oh. Am rămas mai mult. Fără dănuț, Fără Mircea... Ce ciudat mi se pare să știu pe merscea profesorului Denis. Să înveți toată vara fără să știe nimeni să dai examenele ultimului an toamnă și să rămâi suplinitor la clasa unde ai fost până anul acesta elev. Nu mă miră nimic la Mircea. Un elev eminent. Articolele lui din reviste au stârnit discuții. Acum student la litere, suplinitor la Lazar. Ronțăitorul de creioane, Harmut. Profesor Harmut. Și dănuț în bancă. Ascultându-l și luând notițe. <laughs> A venit toamna. Plouă. S-au schimbat multe. Plouă peste în florit. A doua oară S-a scuturat, Dona. Hmm. Dar tu ai rămas. Nuvela lui Dona s-a rămas neterminată. E schimbase și titlul. Acum scrie un roman. De unde știi? Mi-a scris Mircea. <sus> Mircea? <sus> <sus> Ți-a scris Mircea. Nu mai ție. Și de ce ție? Poate se teme de tine. Cine știe ce poreclă mai născocești? Și Mircea e un timid. Cred, cred că ar fi vrut să stea mult de vorbă cu tine, dar tu cantă da una. Olguța. Oh, olguța. Olguța, olguța, olguța. Holguța. onică. Spune-mi. Sunt frumoasă? Da, dar nu mă compara cu tine, te rog. Am însemnat să mă ascund și să spar toată oblinzirea. spune Bani. nu, nu spune. Auzi? Vezi? Plouă. Ești frumoasă, Holguța. Ești frumoasă și bună și... Cum să spun eu? În tine s-au adunat toate anotimpurile la un loc. Știi, Mircea m-a spus că, iară, Mircea. A, a spus. El nu mi-a spus nimic. Ce ți-a spus, Mircea? Mi-a povestit într-o scrisoare lungă, lungă, lungă despre discuțiile pe care le are cu Danuț. Știi, el are încredere în mine. mi se destăinuie. Nu are pe altcineva. Îmi spune despre el, despre visul, despre școală, despre Medeleni, despre romanul pe care vrea să-l scrie Dănuț, despre plimbările pe străzile Bucureștiului, amândouă. Ce discută, ce planul. Dragă Monica, iar și iar discuții lungi cu Dănuț, despre Medeleni, despre roman, lupt cu el. Scenă cu scenă, capitol cu capitol, versiune cu versiune pentru Olguța. Apărându-i în în roman, sunt sigur că am dreptate și ei. Dragă Mircea, și eu cred că ai dreptate. Suntem 20 de eleve în clasa 7. Din cauza Olguței toate avem note mici la conduită, dar se distrează și profesoara care le pune. Mă tem că Dănuț și cu mine, fără Olguța, am fi avut 10 la conduită, dar... N-am mai fi fost copii. Dragă Monica, romanul lui va fi poemul Primăverii din suflet în fața Primăverii din Ivezi. Datoria lui Danie să construiască echivalentul literar al medelenilor. Numai Dan îl va putea scrie cu tine alături. Și titlul romanului trebuie să fie medeleni. Nu trebuie să îmbătrânească ni să moară râsul guței. Parfumul de tinerețe al odăii Farmecul tulbure al tinerețului Dan Și dragostea mea ascunsă Da, Dan, ce-i cu tine? Ești ursuz, mm, Ți se pare. Din potrivă mă bucur, dragă Mircea, de diversitatea activității tale intelectuale. Articole la viața contemporană schimb de epistole cu Medelenii. De când datează corespondența, dacă nu sunt discret? Dan, tonul acesta... De când datează corespondența ta cu Monica? De când am plecat de la Medeleni? Vă scrieți în proză sau în versuri? Da. Am să-mi schimb numele prea mult. Dan, Dan, Dan, Dan. Bine, plec! Mirce stai! Iată! Stai, te rog! De ce nu mi-ai spus că scrie Monica? Trebuie să spun. De ce scrie? Prin că i-am scris. De ce i-ai scris? Fiindcă suntem prieteni. Prietenul monică -i? Da. Atunci... Atunci... Nu. Nu meriți nici măcar o balbă. Dan. Ce mai vrei? Cred că... O iubești pe Monica? Pe Monica? Dan, cum să o iubesc pe Monica? Dar ea pe tine? Dan, ești orb? Da. Tu nu vezi cât te iubește. Mercea că... Atunci tu... Eu o iubesc pe Olguța. Oh. Da, de ce nu întrebi cum întrebai altădată? Dar ea te iubește pe tine? Pentru că nimeni nu o poate cunoaște mai bine pe sorata de noți. Și totuși, fără Olguța, medelenii nu există. Oh, ce prost, cât de prost sunt, Biedul Mircea. Ce putea să-mi treacă prin cap? Monica, alerg să-ți trimit prin poșta scrisoarea asta. Scrisoarea. Ce scrisoare? Două cuvinte, atât două cuvinte. Te iubesc, Monica, să nu râzi, să nu râzi. Te iubesc, te iubesc. Dar n-aș întârzia mea cu ultimul tren de noapte la Iași. și dacă se pierde, dacă derează trenul, să nu ia foc vagonul poștal, să nu fure cineva. Mai sunt 8 minute până la plecarea trenului. Cu minute trebuie să ajung. Trebuie să ajung de timp. Am plecat numai așa în uniformă. Mai sunt șapte minute. Dacă să-i pierde scrisoarea, dacă nu ajunge, nu ajunge, nu ajunge, Bani, bani, câți bani am, oameni? Portofelul, sunt în uniformă, portofelul am în hainele celelalte. Trenul accelerat București-Iași pleacă peste 5 minute de la linia. Poate mai găsești ceva, trece primul zonare, mai, mai sunt 5 minute. Trenul București-Iași, doar 5 minute. Linea... am găsit, Doar L-am găsit. Vă rog, dați-mi voie! Dați-mi voie, vă rog! rog, rog, rog da da domnule Casier! Da. Cât costă un bilet de a treia proiaș? 15 lei și 60 de bani. Am, domnule Casier! Am! Am boftim, dați-mi un bilet! Da! Moment. Un minut! Un minut! Un minut! Da. Nu după cum mergeai. Parcă tot a alerga. Tonel, tu erai? Eu. Uu, eu chiar că nu te mai recunoșteam. Pe uniforma asta, ofițer de artilerie. Bă. ai porațit de ce o Da, măi, dane, nu era meu de enciclopedie, mai. Eu mai spreciz spre pinte Dar nu te rău, ești grozav. bere. <laughs> Aș vrea, măi, dane, dar trebuie să merg la un vernisaj. ce? Păi, la o, o expoziție de pictură. Ce expoziție? Păi, unul mare, abia venit din străinătate. Lasă că știi tu. Nu te Este evenimentul sezonului artistic din București. Alexandru Pală. Alexandru Pală? Păi, vezi. Și are expoziție? El? Da. De cinci ani am mai fost pe el. Da? Dar s-au dus alții la el. Mm, ce vrei să spui? Ei, lasă, lasă, știi tu mai bine. Hai, hai, lasă că știi tu. Hai, hai, hai să ne grăbim. Și după aia mergem la Opere. da? Hai! Antina? Sanător și ea? Antina. Nu, nu se poate. Alexandru Pană. Veneția. Uite, Fii atent de face cineva semn. Știi tu, o persoană de la care am invitația. Bine, toate dute. du, -te, du -te. Da, să nu dispare. Mergem la o bere, da? Da, da, da. bine. Îți place, tinere? A, dumneavoastră sunteți... Autorul expoziției. Victorul Alexandru Pală. Da, mă bucur. Vă știu de la expoziția de acum șase ani. Eram copil, dar veneam mereu la expozițiile de la TV. Acum ai 20 de ani. Ești poet. E cum, mă cunoașteți chiar atât de bine? Oarecum. În sfârșit, de când voiam să te cunosc? Pe mine? Pe Dumnezeu. Adia? Adia? Adia? Alexandru? Adina. Doamnă! Tânărul poet este exact cum îl închipuia Nadia. Alexandru! <laughs> mă scuzeați puțină. Datoria de anfitrion. Alexandru, felicitări! Te-aș ruga dacă ești bun să-l păstrezi mie ta... ta felicitări, felicitări. Să rug mâna, doamnă. Cum îmi spui? Doamna Stefano. Doamna Pală, denunți. M-am căsătorit în Italia cu pictorul Alexandru Pală. <laughs> Dănuț, nu vrei să și puțin? Nu. De ce te tem, Dănuț? Vă priveam, doamnă. Sunteți tot frumoasă. Da? Bună ziua. Dănuț, aș vrea să ne întâlnim... Să-ți dau scrisorile înapoi. Arde-ți-le, doamnă. Dănuț, da, dacă ai vrea, știi... să aș povesti... Dănuț, mi-e dor de tine. Aș vrea știi scrisorile tale, oh. să știi scrisurile tale să-l... No, atâta vreme de atunci. Ardeți-le, Bună ziua, Doamna. Bună ziua, Doamna. Ce murdărie. Ce murdărie. <fie> Până acum e bine totul. Ești obosită, Dumneșoară de Leanu. Trebuie să te odihnești. Și dacă... doctora, dacă... Dacă, da, dacă durerea se va repeta, va trebui să operăm din nou. Recea la viperii și înțepătura colților ei. Însă nu trept. Doctore... Doctore... Dacă dormi. Doctor. rog... -um. Doar... Doar... De mă ajunge mai repede la Medeleni. Cât mai avem până la Constanța? Marea neagră... Pescăruși... Vania... Olcuța... Olcuța, Vania. războiul s-a terminat de mult. Vania... Vania nu s-a mai întors. Vania pentru mine a fost o legendă. Mai bine. Război... Război de nuți și noi... Eu, Monica, mama... Palingări, răniți, trenuri sanitare. ce spre era mama când vedea bărbați în haine civile. <fie> Mai puneți un tacâm pentru omul în civil, pentru dragul meu ver. Vania, tot hoinar? Am primit ordin de concentrare, Alice, de am și venit. Plec pe front. Atunci e bine, Vania. Se profila pe cer ca solitari. solitarii, Cioplitoare cum în substanța puterii, Ca pietrele și trunchiurile. Voinicia lui părea involuntară și permanentă Ca a corpurilor grele. O mână de-a lui lăsată pe umărul cuiva, L-ar fi îndoit cu un geamăt. Ochii verzi, mici, rotunzi, Avea un verde atât de tare uneori, că părea sonor. Era îmbrăcat ca un trunchi de copac. Hainele păreau coaja lui robustă. Vania. Olguța! Vania, eu tu ai? Oși. Nu cumva s pleacă plecat junale pe frunte. Vania, pentru tine am venit. Nu pentru tine. Olbursa, să-ți spun să te întorci sănătos. Vania, Olbursa pentru mine. Rămî cu mine, Olbursa. cu Să te întorci, Vania. Auzi? Să te întorci. nu se mai întoarce. Vania a murit. Vania. Uță, îți dau medicamentul, te rog, hai te cu mine, fim cu mine, doarcu. s a terminat de mult. Acum ne întoarcem și noi acasă. Suntem de pedecati. Hai, sun. Săpute, cucuță, hai. Și dacă durerea se revine. Vania! Urguta! Bania. Încetează, nu te prostii. Uite, eu plec în cabină. E frig, hai și tu! Eu Urguta, Te cu încă o clipă. El e Vania! Vania! E imposibil de atâția ani. Bada! Bada el e! Vania! Urguta! Urguta! N-a murit încă! Urguta! Visezi! Nu e vis Vania! Șase ani, Vania. Da. Nu te-am văzut de șase ani. Și tocmai aici, pe mare. Ne întoarcem cu toții acasă. Șase ani, Urguza. Șase ani. Pasele, cum spunea Alice. pasă-le călătoare. Ce frumoasă te-ai făcut, Urguza. Am îmbătrânit, Vania. Gata. Am terminat studiile. Sunt pianistă. Ne întoarcem la Medelen, cum spune Monica, tobă de carte. Vania. Vania, de atâtea zile călătorim împreună. Draga mea, Olguță. Vania, tu ai fost un răzvrădit? Cuvinte mari. Și uh, Ioana Pală? Tinerețea ta se coboară la amintiri prea îndepărtate. 20 de ani e prea mult. Am iubit-o cândva. I-am spus să plecăm. A crezut că glumesc, n-a vrut. Mi-a dat întâlnire pentru a doua zi, dar... Eu plecasem singur. Și voi pleca iar. Vania, mă iei și pe mine. De ce? Pentru că te iubesc. Și eu te iubesc, o punță. Știi cine mai e cu noi pe vas? Pictorul Alexandru Pală. Acum trei ani s-a despărțit de Adina Stefano. Treca la Paris. Tata l-a rugat să fie însoțitorul și sfătuitorul nostru într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. Acum se întoarce și el cu noi. Vania, privește pe O dunele. Oh. e plin. Mm. Si <laughs> puntea. se și si ele, Olguța, a venit primul. <laughs> Îți lipsește un nasture? Mm. Am să ti l cos. Olguța, ție somn. Nu. Mm. Așa a dormit. Mm. Somn ușor, Olguța. Nu dorm. Nu dorm, dar ce somn. În curând se luminează de ziua. Hai. Mergem printre rândunele, dar Tre multe sunteți. Vania, trecem printre rândunele ca printr-o pădure. ferește umbra, nici măcar cu umbra să nu le atingi. Și umbra ta e gata să acopere toată pânta. Ce altul, ce stupid e totul. Ce absurd. Mama, am rămas numai noi doi în toată casă. Tu și cel ce nu se regăsește. Danuț, dormi? Ești obosit. Mine e un proces greu. Procese, procese. Mama, eu nu cred în profesia asta mea. Ba da, eu cred în tine, Danuț. E altă lume în jurul meu. O forfăt de ariviști și de îmbogățiți, de intrici, ranchiună, mamă. Războiul, în schimbat, credeam altceva când eram student. Mă simt singur și neajutorat. Ești obosit. Ai și scris mult. Nici eu nu pot dormi. Te auzeam cum te plimbi prin odai. Mamă, procesele mă obosesc, mă descurajează dreptate, Și faptul că nu sunt atât de rezistență lup din toate puterile împotriva ei. Te va ajuta și tatăl. Totul e să ai răbdare. Și când se vor întoarce fetele, ai să, vezi, ai să vezi tu cum te vei simți altul. Suntem și prea singuri acum, amândoi, fără Olguța, fără Monica, fără tata, care mai mult e plecat la București cu procesele lui. Ah, și Iașul de la o vreme altul, mai împâxit, mai strânt, mai înăbușitor. Dar nu eu am încredere în tine. Sunt singură că vei fi un avocat bun. Le dăd ochii urmărindu să sâcăindu-mă cu întrebări. Câștigul, câștigul. Afaceriști Veroși cu limba scoasă după afaceri și procese răsunătoare... care se rubea câștig de cauză, bănci, falimentare... luptând să se ridice beneficiile celor ce abia câștigă o pâine. Avocatul fulpavi smulgându-și unii altora clienții cu buzunarele pline, martori vincinoși. Ei nu calcă pe uliții, ei nu respiră floarea liliacului, ei nu trăiesc în iașul dealurilor și al tăcerii, ci într-un spectral oraș profesional, clădit din procese și afaceri, capital investit, poliți protestate, falimente răscânde. Ferastra sufletului lor e agenda în care viața e repartizată pe secții de tribunale, pe cabinete de instrucții, pe secții de curs, de apel penal sau comercial. Pentru ei nașterea e un act de stare civilă. Căsătoria un contract bilateral, viața, o succesiune de procese și tranzacții, moartă cu testament, urmat de un proces sau o succesiune. Domnule președinte și onorat tribunal! De ce am la facultate de drept? Ce-am crezut? Ce speram, Monica Mausie? Citește-mi în de lui, de, de tine Gândurile mele așteptându de mult. De ce protestezi? Dintr-un drastic sentiment de pudoare pentru literatura pe care o scriu, pe care nu o concep ca pe o profesie, ci ca pe o credință. Aceeași lege a corelațiunilor formelor de putința a juridice să pătrundă veridic, Acolo unde martor nu-s, ci se reconstituiască logic, nu arbitrar, despre fapte cunoscute. Ce spun? Ce spun? Mă vor înțelege, oare? Monica, te rog, citește citește Cerându-vă să-l luați cuvântul domnului avocat. Morala publică-i jignită! particulară! Evacuez-oara! Evacuați-i con tuturor tuturora, domnule președinte! Sau invitați-l să fie calm! Domnule președinte, mă sub ocrotirea dumneavoastră! Domnule, domnule președinte! Continuați, domnule, domnule avocat, dar țineți seama de ce ați văzut și auzit! Voi fi scurt, domnilor judecători, părăsind aceste analize ale omului, are nevoii lui de dreptate, care pe dumneavoastră vă indignează, iar pe mine mă întristează. Voi descinde în codul penal situația creată. A, ce generație asta de după război nu respectă nimic? Hai, liste, liste! Evadăm Cer achitarea! imposibil să dorm. Forma aleasă de tinerul meu, confrate, limbajul cu flor de stil, cultura generală, de care ne a dat ampla dovadă, le fac să presimțim în domnia sa un demn urmaș al ilustrului său tată, avocatul Iorgu Deleanu. Dragă prietene, n-am murit încă. Fii, te rog, gentil, și am despre fiul meu, de vreme ce ești exclusiv avocat, lasă pe critici să-i comenteze literatura. Emoțiile primului proces, inima, ochii. Am renunțat să mai fiu oratorul exaltat, încrezător din primul meu proces. Să profesez cu gura numai. Codurile adnotate îți dau legi și jurisprudențe, cum magazinele cu haine pentru baluri costumate închiriază, fracuri, hlamide, costume, pași, burnuzuri arabe, codurile în vorbele pe buze și atât, atât, atât. Dragă Danuț, în avocatură, în meseria asta pe care ți-ai ales-o, ca să spui justiție direct adevărul, a celor spuse de tine și în care crezi, trebuie să fie avocat bătrân și celebru. Dar atunci, atunci nu le mai spui. Ia o să te rog să rămâi așa cum ești. Bravo, Nu, nu, nu, nu, nu. Nu mai cred. Tată, iartă-mă. Voi fi lângă tine. Te voi ajuta cu sfaturile și prestigiul meu. Nu cred, nu cred, tată. Nu mai cred. Dar în tine crezi? Da. Atunci scrie. Scrie și publică și nu mai boci. Ah, Mircea, Mircea, ești aici. Sunt cu tine. Lângă tine oriunde, oricând. Denuți, ascultă-mă. Trebuie să apari în fața lecturilor. Nu-ți spun să intri în literatură cum ai intrat în avocatură profesional. N-ai nevoie să faci vizite confraților, să-i saluți pe stradă, să le recunoști cu obediența ta gradul de locotenent sau general literar. Publică sub un pseudonim, dacă vrei, dar publică. Lasă sufletul scris să călătorească, să capete experiență. Caietele tare vor să trăiască, să iasă în lume peste capriciul lor golul sau avariția din tine. Nu le-ai scris pentru tine, oricât le iubi. Tu ești un cer care vrea să-și păstreze toate stelele. Nu se poate. Trebuie să cadă și stelele. Asta-i viața lor. Mă auzi? O, oh, Mircea, e ora două și tot nu pot dormi. Mircea, războiul îl dându-i trupește și sufletește altă musculatură pe aceeași delicată osatură de odinioară. Ești pierduse aspectul de adolescent de pe vremea când cu genele plecate primeam punsăturile săgeților Hartmut, ale guții, căpătând o înfățișare de oșteani și din întâia armură proaspăt, grav, doctor în filozofie, critic-literar, nume în pragul consacrării de pline în lumea literelor. Împreună, de trei ani, așteptam venirea monica și de la studii. Am auzit că trebuie să-ți Așteptăm telegramă. Orăcota, Medeleni. Sufletul Medelenilor Orăcota. Hei! Medeleni. Puiul. Și în vârful caisului, ne-a stambaratul puiu descoperind lumea. Secretul Se cred al roditiei de toti. Ah, o Mai tinerul meu confrate, avocatul puiu. Dane, Dane, de da, asta nu este. Suntem așteptați cu masa închisă. Nu, nu, nu, dragul, Dan, nu. stiu știu că ai rămas un timid, dar dă voie mai micului tău verișor să te introducă în marea societate a vinului și a celor mai năstrușnice fete din tot localul. Doamnelor și domnilor! Puiule, sunt obosite. Te căutam pentru cu că totul altceva. Să preiei tu procesul, să-l anunțăm pe tata, să stăm de vorbă, puiule, înțelege? <laughs> tot ce dorești se va face, dar asta cu invitații mei. Am dincolo o poliție de gugumane! Hai, hai, n-ai să regreți să-mi auzi lăutarii, Să-mi vezi menageria! Doamnelor și domnilor, Tăcere, tă, dragi mei, tăcere! Toțe zile grațioase, Doamne, și tinere fecioare, Pe vărul meu, Dandeleanu, care e căsătorit cu servieta sa! Peste tăcerea medelenilor, Zvonul acesta de surle și trâmbițe ale băieților care au crescut. Draga mea, Monica, ți-a mai spus ce dar ai tu, De-a mă deschide clar în fața ta. Lângă tine sunt eu în întregime, Fără nevoia de a mă dovedi și explica. Lângă alții sunt ca o casă ermetic închisă. Deodată, ferestrele dispar zidite, ușile dispar în încuiată. Lângă tine se deschid de la sine ferestre mari, prin care vezi totul. E ca o amplă respirație a plămânilor mei. E ca o deslegare a înghețului. E ca o dispariție de nouri masivi. Sunt eu, dar sunt în întregime sub privirea ta. E mai mult decât dragoste. E o senzație de primăvară care izbucnește din pământ cu florile și cu jivinele potrivă. Olbuța. Vania? când să... Va fi toamna atunci. Olguța, gândește-te. Eu sunt nedoritul din casa ta. Nepotul fiței Elencu. Femeia cu ochii verzi și răi. Un fel de ceasă rău al rudelor noastre. Se spune că și-ar fi ucis iubitul și s-a înconjurat de umbră și tăcere. Rușine și disprețul mamei tale. Și eu sunt nepotul fiței Elencu. Vră așa s-a destrămat, Vania. În iazul din crângul nostru a apărut de mult o broască, urâtă, uriașă. Toți spuneau estafia fiței Elencu. Eu am omorât proasca Și s-au luminat apele iazului. Suntem din carne și oase. Nu putem rămâne numai printre metafore și amintiri. Apariția mea lângă tine a stârni scandalul. Te iubesc. Dar mi-e frică pentru tine. Trecarea mea va fi la început disperare. Apoi se va domoli totul. Dar eu... Voi fi cu tine. Avem nevoie de O vania David, am putea ști dinainte totul să aflăm cine suntem cu adevărat. Încotro mergem și cât vom trăi. Vom trăi mult, Oluză. Mă faci fericită. Ne apropiem de Constanța. Foarte curând vom fi acasă. Vara va fi despărțirea noastră. Ne vom întâlni iar la toamnă. Întâlnirea noastră rămâne o taină. Nimeni nu va afla. Te iubesc. Îți voi da vești. Am de rezolvat probleme care încă mă mai leagă de fița elencu. Și când plecăm? La începutul de septembrie. nu vine să cred, Bania. Plecăm tot cu vaporul? Da, cu vaporul, sigur. Tot cu vaporul. Ne vom reîntâlni cu rândunelele. Se vor întoarce și ele odată cu noi. Bania. Bania dacă am putea ști exact... Totul, totul, totul, totul, Dar știi Olbuța, știm. Da. Iubirea noastră este totul. Nici munica nu va ști. Da, nici chiar ea. Am ajuns. Acum trebuie să ne despărțim. Vania, în fiecare zi voi așteptați scrisoare de la tine. La fiecare tren. La revedere, Vania. La revedere, Olbuța. Nu mai sunt. Cine? Rândunelele. Au văzut pământul și au zburat. Punta a rămas din o dată pustie. Oh, Vania, dacă am putea ști de la început totul, să nu mă lași să aștept mult. Mi-e frică. dragul meu! Am primit telegramă de la tata în care mă anunță că sosește mâine seara cu fetele. De ce nu astăzi? Probabil că sunt atâtea de aranjat la București. Mâine te muți în camera ta. Scoală-te de dimineață ca să pregătesc camera, Monica. -i. Da, mă. Și încă ceva. De ce te cuști tu așa de târziu, Danuț? N-ai închis ochii toată noaptea. Am fost îngrijorată. Scrii prea mult, dragul meu. Și azi e un proces greu. N-am scris, mamă. Din potriva, am... am vorbit. Cum ai vorbit? Cu mine. Cu Monica, cu Olguța și cu tine, mamă. Ah, Dănuț, Monica s-a întors. Nu vei mai vorbi singur. S-a întors și Olguța. Nici eu, Dănuț, nu voi mai vorbi singură. Se va umple iar casa de glasurile voastre. Mama, privește. Unde? Ce vezi? s a întors rândul meu. Formidabil! Gata, mergem la gara! Dacă nu mă vedeai, nu mi-ai fi spus nimic. Puile, puile, pui nu se poate. Cred că primul om de care mă va întreba ori cuta, vei și tu. Gata! Da. Alerg! Flori, flori și fructe! Și am mână și tu procesele pentru două săptămâni! Opește aici, Stăl! Bună ziua! Vă câte fără aveți în magazin? Două coșuri de garoafă. Ale mele sunt. Dar ce s-a întâmplat domnul avoc? A venit prima S-au întors rândurile. A venit prima Mamă! Mama! Mama, au dus toate florile din oraș. <laughs> Dane, ce copil. Și nu i-a ajuns, mama, mai vreau. În toate hautăile, pe toate Așa. scaunele, pe toate facurile să fie mai frumoase! Dai, stai că nu mai găsești, am cumpărat și eu! <laughs> mă miram de ce am găsit florărie de pe strada mare goală. Denuța a mai venit cineva. Cine, mamă? Mama lui Mircea, Katinka. I-am telefonat și ea a și venit. Și Mircea? Eh, m-a sosit și el, dar bine am găsit denuță! Mama Katinka, te săruci, te primesc <laughs> cu brațele pline de flori! <laughs> Va să zic că ne regăsim cu toții după atâția ani de așteptare. Dacă vine și Mircea, totul va fi ca la în început. Mamă catinco, mamă catinco, văd umbre de logodnici prin casă, mamă Catinco. Lasă florile jos, gălăgios, A acoperit-o pe Katinka. Și uite, nu o mai văd de atâtea flori și trebuie să o văd. Avem treabă, avem hai. atâtea de făcut. Hai Catinco, hai să dacă te iei după dănuți, ne prindu un safirii cu mâncarea nefăcută și casă a văd hai. ianul Olguței și-a luat locul. Mă voi ascunde să nu știe că vreau să ascult. Fără să turbăr, ca atunci, în seara aceea. Ce să ascunde cânt, Danuț? Preludiu și fuga în ni bemol de Bach. Monica, erai și tu aici? Unde cântă Olguța trebuie să fiu și eu. Să te privesc ascultând muzică. Știu ce îți place să asculți. Citește ceva, Danuț. Sau... Spune ceva din amintire. Olguța cânta, preludiul și fuga în mi-bemol, cu sobră putere, dând sunetelor înălțind de cor în catedrală și iradierea vălurilor de lună prin vitralii. Fața ei căpăta o concentrare chinuită, care sculta o mască de singurătate, relief în frunte, adânc în ochi. Mușchii feței neclintiți, cum rar îi iau pianiștii. Nici un tic al obrazului, nicio încrețire a frunții, nicio crispare sau a mișcare a buzelor. Toată puterea trupului era în brațe și în mâinile flexibile, dominatoare și severe. Dacă am ști, dacă am ști totul despre noi, fără ezitări, fără lacrime, să batem la o poartă. Să spunem că suntem tineri și că nu trebuie să-și murim pe Moș dată. moș ca Pentru cine strângi mată atâta mataze Tot din cea bună. în scrie de ușa. Hai să vezi mată-le odată și odată. Vania, plecăm tot cu vaporul? Tot. Și luăm și rândânele cu noi, nu? Și? Si. E taina noastră, Vania. Nici Monica-i neam să-i Mai, mai, mai. Haideți, haideți, copiii neascultători vor fi puși la colț. Hai puiul, hai, hai, hai, hai, hai nu-ți ordinuie pentru toți. Păi Mircea, Mircea, Mircea, nu te trecea. Tata, așa, da, da mama, Katinka, bravo, nu, ești gata, cea mai ascultătoare, zi, Mircea, nu-ți seamănă. Okay. Puiule, da. închide ochii, gata. Doamnești timp vârful ca aici, urmă. Ulcuța, iară, puiule. O, haideți, frate, rământă multe așa, vă nu vă e foame, zău. Da, gata, gata, da, da. închideți ochii. Așa, așa, oh. nu de nimeni. Așa, dați-vă un pas înapoi. Monica, are de gând, facă asta noastră cu noi. Încă puține nu. răbdare, tante. Ah, uitasem că v-ați coalizat. Ia uite cele trece lor prin no, cap. A, cine mi cu minte nu primește nimic, să știți. Uite, Lut, tu ești. Pe cine am călcat? Pe mine, filozofule, Monica, Monica, ai încurcat darurile. Nu. Nu. Aici, aici, aici. Așa, unu... Doi, no! Nu va grăbiți, altfel no! iscați să ia fiecare darul altuia. Gata? Gata! Deschideți ochii! Papa! Uite, păpuși de casă! Piciorația! Cărți! Da, îți mulțumesc, olguță, eu da, da. Un album, Cărți. vă mulțumesc, olguța, Monica, zi! Monica meu-i grozal! Pai, Catinca, iau-te, șalurile noastre se la fel. Mi-a plăcut șalul luat de Olguța pentru mama Catinca și am zis că e prea frumos să nu iau și eu pentru ma tata, Andy, Alice. Bra! Darurile aduse de Olguța și de Monica, exacte ca ale primăverii, arătau că în timpul celor trei ani cât lipsiseră de lângă noi, nu numai că nu uitaseră pe nici unul dintre cei de acasă, dar că trei în ei. Ca primăvara la rădăcina copacilor. Toți o iubeam pe Olguța, dar toți o socoteam distrată și uitucă din pricina vieții ei eruptive. Ne dovedise contrariu. Abia acum fiecare dintre noi înțelegea că acel cufăr al darurilor era sufletul Olguței, în care toți existau în dezordine, dar complet. Și acum, atenție! Iar! Atenție și ochelari, vă rog! E, iar pa instrucție, nu, noi... Nu, mamă, nu, mamă, de data asta e mult mai simplu. Monica, expune-mă tu. Cum să te expună? Mamă, <laughs> biciclistul meu drag, te grăbești, te grăbești, priviți, vă rog! Ia Vai de din mine! Vai de... din da, da, și asta? Și urroarea asta! Cum sluțenii asta ești tu? <gătă> dar și nimăn care o săruțit în halul asta. Alexandru Pală, unul din cei mai renumiți pictori moderni. Recunoscuseră toți capul Olguței în portretul desfăcut de mâinile ei, dar o Olguță despodobită de tot ce-o făcea pe Olguța, veselia casei noastre. Ei, nu vrea nimeni acest portret? Pe foc! Pe foc, Eu îl-am adus lui Mircea. Mie Olguța? Nici tu nu-l primești. Olguța. Îmi dai o capodoperă. Modelul îți mulțumește în numele pictorului. Băi, băi și în capul vostru, măi copii. Oameni teferi, oameni tineri și frumoși. Să vă placă asemenea barbarii. Băi. Ei, gata, gata, se răcește supa. Haideți, de data asta nu o să mai închideți ochii. Olguța, hm? îți mulțumesc încă o dată pentru minunatul dar. Știam că o să-ți placă. Sunt fericită. Ce mai faci tu? Mircea. Ce mai faci tu, Olguța? Hmm. Ronțăitorul de creioane Harmut, a crescut. Hmm. Și o îndată după el, cât un pas, cât un pas. Mi-a fost doar de tine. Mi-ai scris atât de rar. Ești și tu de mult al medelenilor, Mircea. Iar eu, cât am lipsit dintre voi, am avut medelenii cu mine. Te vedeam mereu. Hmm. Doar pe Rodica am uitat să o Rodica, am auzit că s-a maritat mm. cu un bancher. Era frumoasă. Era acum și bogată. Asta și visa. Mă bucur pentru ea. Cred că mi-a iertat gluma de atunci. Mă încă să vorbim de Rodica, sunt eu aici. Mircea, ești cel mai bun prieten al meu. Nu e de ajuns timidul de altă dată a dispărut? Te iubesc, Olcuța. Pentru acest vis încerc să-ți cânt acum, Mircea. Mircea, eu... Olcuța, te iubesc. Nu la această mărturisire doar ca o completare la acest adage de Bach. Te iubesc și fără Bach. Tu ești Olcuța. Inima... Viața. și moartea. Cuvântul ăsta mă sperie. Mircea, într-o zi ai să înțelegi mai mult din felul acesta al meu de a răspunde. Ai închide ochii și ascultă. Minut. Fără aceste preludii, și lustogoliri, și fugi, și amăciri, și dureri, pe clapele pianului n-aș mai fi eu. să-ți spun, fără să-ți spun tot ce simt eu acum. Mircea, Mircea! Mircea, nu pleca, te rog, Mircea! Olguțea. Mm. Olguțea tu mi-a ascuns ceva. Nu, Monica, nu. De-aici, mereu obosită, toate drumurile tale duc la gară. Pe cine aștepți? Mircea mi a plecat. Monica, draga mea, surioara mea... Guana calului îmi face bine. Ochii și inima ta sunt pentru Dan. Nu-l lăsa singur. Doar am decretat cu toți aici, la Medelen, fiecare face ce vrea, nu? Vreau să plec de aici. Da, de bine ai venit. Nu nu, nu, nu, nu, departe. Mult mai departe. Vești și tu. Numai la timpul potrivit. Dar... Olguța, Olguța, ce-i cu tine? Ne. Mic. Sunt bolnavă de Medelen. Și nu mă vinde. E și atunci? Voi fi mereu cu medelenii, mă voi odihni cu gândul la ei. Voi muri cu gândul la ei. Dau alarmă. Tantialis trebuie să știe, Să nu facem acesta. Monica, Monica. Monica, din când în când. Îmi vine să țip. Dar țipă! Țipă, dar rămâi. Imposibil. Ești hotărâtă? Deocamdată, doar pentru o săptămână. Mm. Voi spune la toți că am o treabă la Iași. Dar eu voi fi în altă parte. Hai, salvează situația hmm. cum poți. Inventează orice, orice, Monica. Hai, Monica, nu te uita așa la mine. S-a luminat lumea. Exist. Sunt eu. Aici, lângă treptele astea de lemn. Nu văd pe nimeni. Casă veche. Năpătita de mucigaie? Mi s-a părut. El nu poate să fie. Cine știe pe unde a plecat din zori? Oanie! Nu ceva la noi, la Medeleni. tanti Alice, nu înțeleg. Îmi tremură inima. Nu știu de ceva. Nici eu nu știu bine. Dar ajută-mă tu să înțeleg. Dănuți? Nu, nu, nu. Nu de dănuți e vorba. Dănuți e aici cu tine, cu noi. Vă văd mereu pe amândoi. Vă iubesc. Căsătoria voastră e o certitudine. De asta e vorba. Olguța. Tând Da. De Olguța sunt îngrijorată. Nu știu ce vrea, ce face, ce gândește. Eu și Catinca așteptăm mereu să ne cheme, să ne, să ne spună ceva despre ea, despre Mircea. Mircea tace. Când vine din când în când la Medeleni, mi se pare tare schimbat. Știi, eu îl iubesc pe Mircea și îl stinez. Apreciez la el fermitatea bărbătească, prestigiul intelectual și o delicatețe așa, niciodată și prin nimic desmințită. De când îl cunosc, la fel. Am în el aceeași încredere totală pe care o aveam și în tine, Monica. Pe lângă asta, lui Mircea îi datorez primul succes al lui Dănuț. El l-a determinat să publice novelele în revista Viața Contemporană. Ce și după trei novele publicate, numele Dan de a căpătat notorietate. Mircea e pentru Olguța prietenul ei bun de la Medeleni, colegului Dănuț. A rămas același ronțăitor de creioane Harbut și același cavaler romantic din vechile ei amintiri. Da, înțeleg. Viața mea, Olguța. Vietul meu, Mircea. Vă să zic că acest capitol s-a încheiat. Dacă ce mi spune și mie, poate că... Poate o pot ajuta și eu cu o vorbă, cu un sfat, acum... Știu eu. Unde e? Tot acolo. Dar v-a cerut cheia. La căsuța lui Moș Gheorghe. Da. Dar m-am întrebat-o ce face acolo și mi-a spus că... că scrie un roman. Uite atât mi-a spus. Monica, da. te rog... Hai ai stai de vorba cu ea. Spune că plâng și că e tare dor de dragoste. Ești dat, ai Pine! Bine. Da, fiindra e deschis. Monica, o a eu sunt. Da, pe altcineva. Nici n-aș fi primit. O nu, nu, nu, nu mi spune nimic. Nimic, nimic, nimic. Sunt fericită, Monica. Iubești? Credeam că știu. <gători> În felul cum vorbești, cum te miști, văd somnolența luminoasă pe care îi o dă trupului baia de soare și sufletului. Dragoste, oh, oh, vorbesc ca Dănuț. Vorbesc ca mine însă, te cunosc prea bine. Toate mișcările tale râd lung, mm -hmm. ca o creangă înainte de a înflori, ca florile-n Pentru cine această primăvară ascunsă? Mm -hmm. <laughs> Și pe urmă drumurile tale la gară, plecarea bruscă atunci în iulie, apoi stabilitatea ta la Medelen, când era mică nu suportai să stai într-o cameră nici o clipă, zburdeai mm -hmm. aproape simultan în toate. Și acum, ești aici, nu mai aici. Iar de la o vreme în căsuța lui Moșchiorchi. Da. Monica, da. mi-e frică. De cine? de cine? Săptămâna trecută am fost cu voi la Ias. Am vrut să trag și eu cu pușca, să bânezi rațe. Și n-am tras. N-am mai tras. Ascult. Cam asta ar fi tot. Am simțit aici, în partea stângă, Aceeași durere de atunci când m-am operat. Doctorul mi-a spus, dacă se repetă durerea, te vom opera din nou. Ulguța, s-a părut? Nu, nu, nu, durerea a fost, a fost și mai rău decât atunci. Nu, Ulguța nu se va mai repeta, te rog să uiți. Poate a fost o întâmplare, un gest greșit. Nu fi copil. I-am scris doctorului, pe numele tatei, în numele lui. Ca și cum tata se informează și lui trebuie să-i se spună precis. Oricum. Aștept răspunsul. Înțelegi Aici. În căsuța lui Moș Gheorghe. Jurăm că îmi vei citi și mie scrisoarea de răspuns a doctorului. Oricum. O vei citi. Oricum. Înțelege și vești ști să ierți pe cea mai bună prietenă ta, care trebuie să întunece întâia zi fericită a viitorului tău, locotnata cu tănuț. Am fost cruțată de minciună și îndoială. Ceea ce-am păruit s-a adeverit. Răspunsul așteptat a venit. Boala s-a agravat. Monica, înțelegeți? N-aș mai putea trăi atât cât aș mai avea de trăit cu teama că oricând, orice clipă îmi poate fi fatală. Nu-mi simt puterea să duc o astfel de viață, fiindcă iubesc, Monica. Vania trăiește. El era atunci pe vapor. Mă iubește. Poi mine, 14 septembrie, Trebuia să plec cu el departe. Trebuia. Monica mea, dragă. Ai grijă de tine. Și acum, Monica, o ultimă rugăminte, cea mai grea. În ziua de 14 septembrie. Adică, mine. Bania mă așteaptă de la patru în sus la farul din Constanța. Trebuia să ne logodim acolo. Du-te în locul meu, neapărat. Cere inelul meu te locodnă. Spunei că strâng în brațe și sărut întreg pământul pe care îl las pustiu. Dacă întâmplător... Mai primesc mâine vreo scrisoare de la Vania? dui Olcuța. Dragă tată, tu ai fost cel mai scump camarad al meu, din copilărie și până astăzi. Îmi închid sipetul ăsta al natale peste mine. Nu, nu, nu, nu, Ce faci, fată, dragă? Povestea spune altfel. Și că odată mergea cu sângea la izbor să dea Fără suflet, fără consistență, n-am dreptul să-mi cuvântul iubire. Flacăra lui au avut-o părinții mei. Mie mi-au lăsat cenușa și vântul care o poartă. Rupe uită Uite vorbele mele. Uite-mă. Dacă exist pentru tine, alungă-mă cum alungă pământul. Sunt o umbră, nu sunt un om. Lumina din tale mă va alunga. Rămâi tu în viză. Îmi plec genunchi în fața ta. Iartă-mă și uită mă Vania. și semnată acolo de vânzare, cumpărare. Uh -huh. Uite-l și pe avocatul de uh -huh. la Unde, unde? A, da, da, da, bă, mai nu slăbit, s-a mai tras la față. Au și trecut doi ani de când i-a murit sora. Fata aia frumoasă, olguța. Doi ani, doi ani. Iar s-au vândut și Medeleni. Da. Casa de la medeleni? ce spui? Hmm? Și cine a luat-o? Uite, uite cine. Cine, cine? O vezi? Cu aia după care se omoară tot târgul. Bancherului Bercale? Rodica, Bercale. Rodica. Păi când era la liceu, se ducea mereu la Medeleni în vacanță. Da. Era prietenă cu fetele, cu Olguța și Monica și cu Puiu, da. cel mic. Uh -huh. la care a ajuns și el avocat. Am auzit că e dă tărcoale și lui Dan Delenu. Asta-ți vă... de ale valor S-au schimbat multe de-apoi. De Danuț! De Danuț! Vă rog. Danuț! A, dumneavoastră? Dănuți. Domnule Dan de știți, aș fi vrut să mai vorbim să. Acum, iată de târziu. Te rog, te rog să nu-ți pară rău că, că am cumpărat Medeleni. Voi avea grijă de ei. Mă leagă doar și pe mine atâtea amintiri frumoase. Știi, m-am simțit atât de bine atunci, în copileria noastră. <laughs> Colbuța cu, cu Monica. Ah, dă Domnule de la viața... nu. Viața. Nu-mi pare rău, doamnă Bercale. Nu, nu. Sunt atâtea alte lucruri de rezolvat. Atâtea probleme care ne chinuie, ne macină viața. Iar Medelenii. Nu v-ați așteptat. La ce, doamnă? Să cumpăr tocmai eu Medelenii. A, a fost o surpriză, desigur. Oricum, eu mă voi simți bine acolo. Acum, în situația mea, o casă la țară, știți, obligații, musafiri. Probabil știți că sunt căsătorită cu bancherul. Cine nu știe, doamnă? Am de gând să fac niște schimbări medeleni. Să renunț la pridvor, să modific amplasarea odăilor dinspre livadă... Sper că ne vei face plăcerea să vii în vizită la Medelen, să mă vezi. Să ne mai aducem aminte de plimbările sub clar de lună. Veni mâine să luăm lucrurile noastre. Oh, dar asta e o vizită de afaceri. Mă gândeam pe avară. Mulțumesc, de... nu. Bună ziua, doamnă Bercale. Eu... Măjicul. Măjicul. Am ajuns, Demet. Am ajuns. Medelenii noștri au și început să modifice casa noastră veche. Iată zarzări, Monica. Îmi mereu al zarzări. Fetițele mirese ale primăverii, cu candoarea lor de mugură roz și flori albe. Auzi? Cântă copiii, ca și atunci. Medelenii mei, medelenii noștri. Iar acum, azi, în clipa asta, am venit ca un străin, având în buzunar biletul de trecere al bancherului. Domnul Dan Deleanu, avocat din Iași, are dreptul de a intra în casa mea de la Medeleni, ridicând obiectele specificate în alătura ta listă. Obiect. Obiect. Pianul, lăzile cu cărți, jucăriile din pod. Monica, draga mea, cu acest pașaport eliberat de nou stăpân, intrăm pentru ultima oară în casa copilării noastre. Medelenii nu mai sunt medeleni. Dănuți, sufletul medelenilor, viața medelenilor sunt în inima ta. Nevasta bancherului n-a cumpărat nici viața, nici sufletul medelenilor. Tu, dănuți, și eu am vândut medelenii... Dar vom trei prin ei. Trecutul e în mine, viu, proaspăt, ca un viitor. Copilăria, tinereța, casa, prietenii... Sipetul cu mătăsura lui Moș Gheorghe, iazul, livada, câmpile, toate... Toate sunt în mine. Acum... Aștept să-mi spui ceea ce aștept de mult... Și știu că nu mai poate suporta amânare. Înțelegi, Danuț? Da. Da, înțeleg. Voi scrie romanul medereilor. Olguța va fi din nou alături de noi. Olguța... Era... Ești... Un Ați ascultat Lame de leni de Ionel Teodoreanu. Dramatizare de Titel Constantinescu. Distribuția a fost următoarea. Olguța, Mirela Gorea. Monica, Diana Lupescu. Dănuț, Adrian Pintea. Dănuț copil, Alexandrina Halic. Mama, Iarina Demian. Tata, Ion Pavlescu. Moș Gheorghe. Mihai Mereuță, unchiul Puiu, Corado Negreanu, doctorul Ion Punea, vecinele Rodica Sanda Tsuzuianu și Lirinica Dumitrescu, Adina Dana Dogaru, Mircea Mihai din Vale, profesorul Ion Punea, Aneta Rodica Sanda Tsuzuianu, Giorgiță Constantin Cojocaru, mama Catinca, Elena Sereda, Rodica Virginia Mirea, Ioana Pală, Irina Petrescu, Puiu, Mircea Constantinescu, Tonel, Vale.